Nagyvárosi dilemmák, Műhelybeszélgetések beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntöm Önöket, Bányai Géza, Kolondzia Gábor. Ül már itt ismét két vendégünk van, és a mai témánk folytatása lesz a két hét előttinek. A Nemzeti Zarándoklatról fogunk beszélni, és azokról a gondolatokról, ami ebből származik, átsándorni az élő lánc vezetőségi tagja, és Karácsony Gábor író festőművész a vendégünk a mai napon. Igen, két héter ezelőtt már szó volt erről, de különös jelentősége miatt Ismét erről fogunk ma beszélni, sőt, most ez a fő témánk lesz. Ugye az Nemzeti Zarándoklat, aki nem hallott volna róla, június 10-20-a között zajlott le. Alapvetően a Magyarország keleti végein élő és hát dolgozó Volga Mesterek kis települések polgármesterei kezdeményezésére, és ahhoz volt csatlakozásként jött létre egy olyan rendkívüli esemény, hogy a ország négy sarkából, lehet mondani, tehát keletről, nyugatról, északról és délről jöttek emberek, gyalog, ki a végig, ki egy szakaszon Budapestre, 20-án találkozottak a csoportok a bazilika előtt, majd a a terén volt egy, egy nagy gyűlés, és hát en, erről a hát a körös eddig példanékül álló rendezvényről fogunk már beszélni. Hát még el kell mondjam, amit te nem mondtál, hogy a Karácsony Gábor sokáig a védelő vezetője, a alapító atya is volt azon kívül, hogy polihisztor, és író, és festőművész, és hát nemzeti intézmény. És a Dunakartát, ne felejtsük. És a Dunakarta, így én. van. Tehát annak idején én is ott voltam ezeken a tüntetéseken, a, a, amikor a Nagymaros és hát Bős ellen is demonstráltuk, még emlékszem nem csak Nagymarosan jártam, még Bősön is voltam annak idején ezűkben. De Gábor, ez elejétől kezdettől fogva benne volt ezekben a akcióban, tehát onképpen az első civil akció, ami még a múlt rendszerben kezdődött, tehát ami egyetemben ilyesmiről szól, hát az, az a genezisse az a, genezis az, a civileg, civil kurázsjanak. És Ácsándor Éva pedig azon kívül, hogy az Éjjel Lánc tagja nagyon aktívan ö, védi a meg megmaradt értékeinket. A legutoljára a Gémorosított növények Magyarország engedése elleni küzdelemben nagyon kivette a részt, és, sok, és sokat köszönhetünk az ő munkájának, hogy sikerült ezt a támadást most kivédeni, Meg megújuló támadásokról van egyébként szó, úgyhogy a Puskapot is szárazon kell tartani. De most visszatérve, erről nem, a nemzet az álándokratra. Hát tulajdonképpen ennek a szellemi tartalmát, vagy alapját egy nyilatkozat adta, amit 70 közéleti személyiség értelmiségi írt alá Mit kívánunk a Magyar Nemzetnek címmel, kicsit a, hát a sokat emlegetett másfél 15-i 12 pontnak a, emléke, hát való emlékeszetésül, hogy... Mik azok a legfontosabb követelések, amelyek eh, eh, ahhoz, hogy egyetában az ország élhető legyen, hogy működőképes legyen, és hogy eh, a fejlődés valóságosan fenntartható legyen, és nem csak a szöveg szintjén, hát eh, ezeket eh, mindenkinek, bárki van éppen hatalmon be kell tartania. Nos, hát eh, talán bevezetésül most én ennyit mondanék, igazándiból. Hm, most uh, a magáról a rendezvényről kéne valamennyit beszélni, mielőtt áttérnénk a, a pontokra, hogy uh, Éva volt az egyik fő szervezője, hogy tulajdonképpen hogy is zajlott le ez az egész, uh, hogy jött létre, és uh, te hogy láttad a, ennek a, a sikerességét, vagy mennyire volt ez a elkezdő uh, hát megfelelően lebonyolítva. Hát köszönöm szépen a lehetőséget. Ez egy olyan kérdés, amire ö, nehéz válaszolni röviden, de megpróbálom összefoglalni. A két zempléni polgármester felhívása az egy nagyon jó szándékú, nagyon újszerű kezdeményezés volt, hiszen zarándoklatokról sokat hallani, amelyek minden esetben egyházi és vallási célúak, de olyan zarándoklatról, amelyet egy ország érdekében, a közügyek érdekében világi zarándoklatként hirdetnek meg, erről kevesebbet. És az Érülánc Magyarországért, ugye, amelyik minden erejével Magyarország élhető jövőjéért dolgozik, a jelenlegi magyar helyzetben egy különleges lehetőséget látott meg ebben a zarándoklatban, méghozzá azt a lehetőséget, hogy úgy beszéljünk az ország helyzetéről, gondjairól, az embereket mélyen érintő kérdésekről, a, ami eltér mindattól, ami ma Magyarországon történik, és ami ma Magyarországon hallható. Hiszen arról, hogy nagy a baj, arról, hogy nem jól mennek a dolgok, erről szinte minden órában, minden percben hallhatunk, de egy olyan fajta megközelítésből, egy olyan fajta hangnemmel, és olyan eseményekkel, történésekkel, amelyek meggyőződésünk szerint tragédia felé sodorják az országot. Talán nem árulok el titkot arról, hogyha azt mondom, hogy egyre többen látják úgy, hogy az ország egy polgárháború felé sodródik, hogy a feszültségeket a különböző érdekcsoportok és a különböző etnikai csoportok között, mintha a nyilvános média szándékosan gerjesztené, azt hiszem, hogy minden ember, ha a saját emlékeiben és a saját gondolataiban egy kicsit elmélyül, akkor azt kell, hogy lássa, hogy néhány éve, talán néhány hónapja még gondolni sem mertünk volna arra, ami ma napjainkban történik. És ezek a konfliktusok, amelyek cigányok és magyarok, zsidók és magyarok, különböző jobb és baloldal hívők és nem hívők között most látszólag ilyen hatalmas méreteket öltöttek, ezek, ezek az ellentétek mindig is léteztek, de mindig, vagy hát többségében az elmúlt évtizedekben úgy tudtunk élni ebben az országban, hogy, hogy tulajdonképpen azt mondhatom, hogy példás békében ezek a csoportok egymással és egymás mellett. Az, hogy valakinek most érdeke az, hogy ezek a, ezek a bélt vagy valóságos ellentétek a végletekig kiélezve és egyre inkább az erőszak felé hajszolódva napirenden legyenek, szinte minden sajtó és média forrásból ez folyó. Hát ez minket nagyon rett, megrettent, és úgy érezzük, hogy a, az értelmiség felelősségem a Magyarországon hatalmas. Azt gondolom, hogy az én számomra személy szerint megdöbbentő, hogy a történelmi példákból semmit nem tanult a magyar értelmiség, és azért az értelmiségét emlegetem, mert az értelmiség az, akitől el lehetne várni, hogy gondolkozzon, hogy a tudását a közjavára hasznosítsa, és szóljon, és cselekedjen, amikor a dolgok rossz irányba mennek. Nekünk meggyőződésünk, hogy a dolgok most nagyon rossz irányba mennek, nem ez az út, ez az út nem vezet sehova, ahogy a zarándoklaton résztvevő egyik eh, eh, saját gondolatait velünk megosztó evangélikus lelkész fogalmazta meg utólag, ez a hajó már nem arra megy, amelyre bármely józan belátás, felelősség, vagy jó akaratú megértés kormányozná. És a zarándoklat egy eszköz volt arra, hogy egy békés, deklaráltan békés módon beszéljünk az ország gondjairól, beszéljünk arról, hogy, hogy merre kéne tovább haladnunk, hogy van kivezető út, amihez a közös akaratot kéne megteremteni. Uh -huh. Igen, most a békészségről talán, hogy a tapasztalatok mit mutattak, ugye hát négy különböző csoport jött Budapestre, hogy mit tapasztaltatok, hogy ez, meg, ez a békészség, ez az eredtiek a kezelések szerint, szellemiség, ez, ez tényleg élő, létező volt-e az állandagok között? Nagyon is. Megmondom őszintén, hogy számomra is kellemes meglepetés, és a sokféle elemzés között azt hiszem ez az, amiben egyértelműen sikernek könyvelhetjük el ezt az orándoklatot, hogy az ország négy pontjáról több száz kilométeren keresztül vándorló és mindig más-más összetételű csoportokban a legnagyobb békesség egy elmélyügy szellemiség uralkodott, és ezt nem zavarta meg semmi senki, egészen végig a budapesti rendezvény legutolsó pillanatáig. Igaz, hogy erre mi nagyon komolyan oda is figyeltünk, de ha gondolnak az elmúlt hónapok, évek eseményeire, ilyen ö, nagy országos rendezvény szinte lehetetlenség volt az utóbbi időben már úgy megrendezni, hogy ne legyen benne valamiféle, Erőszak, valamiféle provokáció, való, valamiféle olyan dolog, ami félrevitte az egésznek a céljait. Ebből a szempontból azt hiszem, hogy ez a nemzeti zarándoklat egy komoly sikernek tekinthető. Akkor talán pár szót, akkor beszéljünk azokról a követelésekről, ami a, az embereket a utakra vitte. Ö, itt van ez a nyilatkozat előttünk, amit kívánok a magyar nemzetnek. Bár ugye, mindent nem fogunk belőle elmondani, mert annál azért több. A legfontos adókból szemelgessünk egy pár ö, fontos ö, gondolatot. Ö, bárki is kormányozza az országot a jövőben, az alábbi követelésétől ne térhessen el. Na most én megmondom őszintén, nem az eléve kezdeni. Mert engem a legjobban az izgat, amit a közepén van. És én számúra teljesen elképettem, bár magam is szenvedő alanyjal vagyok, és ezzel együtt elképesztő volt az a közlés, hogy Magyarországon a munkaképeskorú emberek fele nem folytat legális kereső tevékenységet. És ehhez tartozik a követelés, hogy a hazai gazdaság talpáltással, érdekében a foglalkoztatás javítására összpontosító a gazdasági, szociális és képzési politikát kívánunk. Na most ez önmagában egy olyan kérdés, ahol akár meg is állhatunk, mert, mert ez, ö, amit az előbb mondta, ez a polgálháború szédel sodródás, hát ez, ez, ez egy dolog már önmagában. E, eddig indok arra, hogy, hogy ettől tarthassunk, hiszen ja, nem tudok, kifejezni József Attila kórtérünk szinte meg ilyen-ilyen ilyen teremben, hogy ez így igaz. Én tudtam, hogy jó volt hogy a munkanélküli Magyarországon, minden mennyit hivatalosan számon tartanak, mert ugye addig munkanélküli valaki, amíg jogosult a segélyre, utána már nem munkanélküli, de hogy azért ilyen vannak ezek, azért az elég elképesztő, és tudtam, ma pont ott vannak még nehezebb helyzetben, ahonnan az egész kezdeményezés kiindult, tehát Kelet-Magyarországon. Hogy ők miket tehát hogy élik meg hogy próbálnak tenni ezzel a beszorítottság ellen Ugye találkoztatok most ezekkel a emberekkel mit tapasztaltatok mit gondolnak ezek a dolgokról hát ugye mi a nyugati vonalon jöttünk Pannonhalmától Budapestig én személy szerint végigöttem. fantasztikus élmény volt ahogy ezt a, az utolsó rendezvényen megfogalmaztam, egy valóságos ország valóságos embereivel találkoztunk, nagyszerű emberekkel és nagyon szegény emberekkel, ö, olyan nyugdíjasokkal, akik most a rekenőhőségben már azon gondolkoznak, hogy, hogy miből lesz nekik téli tőzerőre való. Ö, eljutottak hozzánk a központi levelező rendszerünkön keresztül olyan ö, segélykiáltást, ami a jégverést ért családoktól származik, hogy aki olyan szegény volt, hogy nem volt pénze biztosításra, annak ugye nem tudom, hogy most hogy áll az ügy, de úgy nézett ki, hogy semmilyen támogatásra nem számíthat nagyon-nagyon súlyos a helyzet vidéken, persze nem egységesen, tehát aki ma Magyarországot egy átfogó szemmel nézi, látnia kell, hogy vannak olyan embercsoportok, akiknek igenis van pénze, sőt, nagyon sok pénze van, de láthatatlan az, a, az az egyre szélesedő réteg, aki képtelen már a saját egzisztenciáját fenntartani, akinek elárvelezés fenyegeti, vagy már ténylegesen az árvelezés folyamatában van a saját Otthona. borzalmasak a, a viszonyok ilyen szempontból, és, és erről tulajdonképpen ezeknek az embereknek a gondjáról, bajáról, arról, hogy a, a bankok hogyan élnek vissza a helyzetükkel, arra, hogy erre specializálódott mafiák intézik úgy, hogy az árverezésen a lehető legalacsonyabb áron keljen el az a lakás, Szóval borzasztóak a bajok, és azt gondolom, hogy nem lehet elég hangosan szólni, hogy állj most, és itt álljunk meg, nézzünk végig azon, hogy hogy jutottunk ide, kik a felelősök azért, hogy ide jutottunk, és hogy milyen módon menthetjük meg ezt az országot. Itt van Én. nekem egy gondolatom, ez a... De mint munkanélküliségnek próbáltad úgy, úgy érzem beállítani ezt az 50 ot ha azt mondja, hogy a fele ilyen vagy. valszeg munkanélkül nincsen ennyi ember, hanem az a, az a, amit említett az előbb éva hogy ezek a problémák ezek egyre súlyosabbak, de az a legelesettebbek számára jelenti a legsúlyosabb problémát. De van egy óriási réteg Magyarországon, aki tulajdonképpen hát egyfajta kényszervállalkozói létben van, és ebben a létben sem lehet legálisan megélni a legtöbbnek. Nem mindenkinek természetesen, de a legtöbb kiskereskedő, egyszerű vállalkozó, szolgáltató, ha nem feketézik, akkor a számok egyszerűen nem állnak meg. Tehát az egyszerű ö, számviteli elszámolás, hogyha minden adót, terhet, stb. beleszámítanak, és a lehetséges forgalmat és figyelembe vesszük meg, amit tudom én, béletidéek, a csatöbbi, ezek a számok Magyarországon nem állnak meg, és ez egy ez ma a középrétegnek nevezhető réteg, amelyik nagyrészt illegalitásban tevékenykedik. Most itt a művészekre és benne, és beszéljünk, hogy ott milyen helyzet van, de azok, akik, akik hagyományos változási formákat tűznek, az ő számukra is ez gyakorlatilag lehetetlen, és ennek a határán vannak, hogy egy, egy hogy mondjam, csak tehát mindig a büntetés, rossz esetben a börtön e, réme fenyegeti a, az életüket, és e, ha nem lenne maga a hatóság, és e, tudom, hogy mondjam, tehát az emberek, akik az ellenőrzés végig, azok nagyjából nem törődnek ezzel az egészen, mert ők is ugyanebben élnek benne, de ez a rendszer úgy, ahogy van, az alapjaitól kezdve hibás. Én ezzel szerettem volna ezt kiegészíteni, és ez nem egy egyszerű munkanélkülség kérdése, vagy, vagy, vagy a lecsúszó réteg kérdése. Azt szerintem azok a, azok a kezek, amik már a vízből állnak ki, Ugye elsüllyedő embereknek a segély ö, ö, kiáltásai, amik hallatszanak, azok ütik meg először a fülünket, de az a hatalmas réteg, akinek a gyerekeivel együtt én úgy csatszolom, hogy legalább 3-4 millió ember, az ebbe a furcsa fénylegális helyzetben tevékenykedik és próbál megélni. Én, teljesen egyetértek. Úgy is van megfogalmazva egyébként, hogy Magyarországon a munkaképes korú emberek fele nem folytat legális kereső tevékenységet. Hm. Tehát Igen. nem azt mondom, hogy Igen, ez nem működik. Mert mink, a legalitásnak és a illegalitás határán ott egyensúlyoznak valóban sokan állandóan abmoszkálnak. Azért nem hogy aki nagyon sokat keres, az meg azért Igen. megtalálja Egyet. a... a lehetőséget, de az megint egy olyan szűk réteg, az, hogy rendtentős sok pénzt halmoz föl, de most nem érdemes szerintem erről beszélni. Persze, az, az egyszerű visszaélés. Na, ö... Pedig a kettő összefügg. összefügg. Szeretném hozzátenni, Na. hogy a kettő összefüggő nem választható el egymástól, hiszen éppen ezeknek az embereknek az érdekei sodorták ide az országot, ahol van. Uh -huh. Ugye a, az intézményesített korrupció országa lettünk, ezt én felelősséggel állítom, Amiről ön beszélt, az is erre vonatkozik, de amit szintén igyekeztünk megfogalmazni ebben a felhívásban, az a másik oldala, hogy gyakorlatilag a fejlesztési források jelentős százaléka, számokat nem mondok, de jelentős százaléka elfolyik a korrupciós csatornákon keresztül, és a mai magyar értelmiség, aki ezek közelében dolgozik, ezt világosan látja és tudja. Sőt, odáig süllyetünk, hogy magukba, a rendeletekbe van beépítve bizonyos korrupciós lehetőség. Most ennek a részleteire én nem térnék ki, de konkrét példákat tudok önöknek mondani. És hát ez tulajdonképpen én a korrupciót és az állami vezetők által végzett korrupciót tartom az első számú felelősnek azért, ahova jutottunk, és ez elválaszthatatlan a hatalmas vagyonok keletkezésétől, ugye, ami ha tovább megyünk, ha az országban marad, akkor még az a nagyon nagy bajnak a kisebbik változata. Ha kimegy offshore cégekbe, akkor ez már a vég az ország számára, hiszen azok az erőforrások, azok a gazdasági ö, erőforrások, azok ö, Magyarországnak lennének rendeltetve. És ö, mi nekünk meggyőződésünk, hogy a hatalom, a tudás és a vagyon a közjót kell, hogy szolgálja. Az, hogy amire ön is utalt, hogy a fekete munkából hányan élnek, ugye, ami nem jelenik meg a statisztikákban, ennek is sok oldala van, de itt egy dolgot kell nagyon komolyan aláhúzni, hogy nem folynak be a közös kasszába adóbevételek, ezek utána... A jövedelmek után, tehát ettől aztán elkezd roskadozni az egész államaparátus, ezért kell megszüntetni az iskolákat, a vasutakat, a postákat, ami hát persze egyéb célokat is szolgál, hiszen a vidéki közösségek útban vannak a földspekulánsok számára de ezzel együtt is ugye lehet hivatkozni arra, hogy hát nagy a gazdasági válság, nagy az államadóság. Egyszer végre most már szembe kéne néznünk a valós okaival ennek, hogy miért is ilyen nagy az államadosság. Ugye itt nagyon sokszor beszélünk a fenntarthatóság kérdéséről. Abban a ö, konstrukcióban, amiben ma a világ működik, én nekem az a gyanum, hogy egyáltalán nem lehetséges ezt a helyzetet jelentősen megváltoztatni, tehát egy abszolút új alapokra épített gazdaságpolitika és társadalomrendszer az, ami, ami kiutat jelenthet, hisz az a világ, amelyik abból nyeri a gazdagságát, hogy egy harmadik országnak a lakóit kiasználja. Most ugye itt Magyarország is már ö, hivatalosan ebben a gazdag régióban ö, foglal helyet, ahol, ahol a, a mi gazdagságunk is ö, áttételesen a, a multinacionalis vállalatok terjeszkedése révén, hogy abból él egy csomó ember, hogy nekik dolgozik, abból a, hogy mondjam, értékkülönbözetből működik, ami a másik oldalon harmadik világban iszonyatos szegénységet okoz, és... és hát közben meg igen. kezdünk harmadik világában. Hát mi mi, mi valahol a kettő ez, határában vagyunk, a Ilyen igen. De az egyik felünk olyan, mintha hát. a nyugati oldalon állna, a másik felünk meg igen, szenvedett. de úgyhogy a rendszerről beszéltetek, hát... Tulajdonképpen én, én ré... nem tudok számokat mondani, de én rémültem, figyem, de hát már sok éve, hogy ez az egész, amit mondod, az egész világrendszer össze fog omlani. Igen. Ez egy fenntartató, nincs fenntartató fejlődés, sajnos attól fel, hogy stagnációs nincs már fenntartató. És ugye itt az egész dolgot valahogyan át kéne alakítani. De olyan mélyen benne gyökerezik a társadalomban ez a rossz rendszer, hogy szinte elképzelhetetlen, hogy ezen változtatni lehetne. Ilyen értemben, hogy egy zarándoklatot szerveztetek, az egy nagyon jó dolog, mert valóban egy zarándoklat, most egy tényleg férjetés lehesség, nem hagyományos értelemben volt az, de az egy vallásos esemény, ugyanis én vallásosnak azt az attitűdöt tekintem, amelyik a lét egészét próbálja szemlélni, és nem csak szemlélnem, abban beleilleszkedni a valamilyen mélyebb és magasabb igazságok meg szerint. És ide most úgy kitéptük munkát, már ebből, hogy én örülök, hogy a mi gyermekeink tisztességes foglalkozáshoz jutottak, de nagyon sokszor nézem, hogy Szinte lehetetlen, hogy egy fiatal ember valami ami nem hogy munkához jusson, hanem hogy becsületes munkához jusson, erről nem beszéltetek, mert a a nagy része mondjuk autógyárban dolgozik, az a földet rombolja, az egész autógyár, repülő, <gül> az idegenforgalom, a kereskedelem, a nagykeresem. tehát szinte alig van olyan dolog, ami tisztességes munka volna, és azért még nemrég még egy paraszti ország voltunk, ahol az emberekbe valahogy, hát talán csak nagyon távoli emlékként, de azért, hogy az a besetes munka, aki szánt vet, nem tudom, hogy egy gyümölcsöt szed, kaszál, ilyesmit csinál, ilyen már alig van, hanem ezek a simlis munkák folynak. És szerintem a nagy. hát persze, az úgynevezett egyszer emberek azt szokták mondani, hogy becsületes munkával így meggazdagodni nem lehet. Ezt jogilag, természetesen nem szabad kimondani, mert akkor beperelik az embert, de azért így magunk közt, ugye ezt nem hallja senki, csak mi négye, lehet mondani azt, hogy ez így van, ugye? Tehát hogyhogy, -hogy, ugye hát a népmességben van az, hogy valaki egy éjszakalat meggazdagodik, az ördög szokott ilyenkor benne lenni a játékban, mert máshogy nem lehet. Tehát az, hogy valaki mondjuk, mint cipész, aki a cipőket javítva, atyajám, alig van, Hát különösen nem úgy, hogy a, ezeknek az embereknek többsége igazából semmit nem lakott le az asztalra. Igen. Igen. Tehát itt ez a gazdagság, ez, ez kézzelfoghatóan e, hát mondjuk, hogy ördögi praktika. Igen, úgyhogy, hát szóval mm. itt ugye Éva arról beszélt, hogy polgárháborútól, én nem tudom, én nem hiszem, hogy bekövetkezett, de hát ez egy olyan birkatürelmű nép, de hát nem lehet tudni, hogy mi lesz. Gyilkosságok esnek meg még, de de, de tulajdonképpen tehát nem hagyományos értelemben de egy új értelemben forradalmra a szükség olyanra, amely két irányból indulna ki egyrészt fölülről, ugye? Tehát ha az állam lemondan arról, hogy őrült állam legyen, mert most minden állam őrült állam, hát mindenki tudja, hogy őrültként viselkednek, sőt, éppen szerintem őrültek is a szó orvos értemében, mert aki, aki előtt ott maga tények, hogy mi a Föld sorsa most, és mégis úgy cselekszik, az egyszerűen tébolyodott. Én nem is hiszek egyébként abban, hogy ez csak önzésből, meg a pénzért csinálják. Szerintem ezek súlyos betegek. Nekrofilia, még a frontbeszéd, ezek betegek. Hát ez mondjuk én azt mondom, ez inkább most felmentés a számomra. Nem, nem, az nem felmentés, mert aki nem. önként masolódik be a betegségbe, mm -hmm. ez egy új, új kór az ember életében, hogy hogy igen, úgy hívták ezt, ez fontos a fogalmat, hogy eladta lelkét az ördögnek. Mm -hmm. Ugye, azt se pénzért tenni, mert nincs az a pénz, amiben <gül> ugye érdemes mm -hmm. volna ugye, vállalni aztán utána, ami utána legalábbis a mese, vagy a biblia szerint következik. De tehát, hogy az állam föladná ezt a szerepét, hogy őt államként viselkedik, hát az én életem ennek a jegyében telt, ugye, hogy hol a zsidókat vitték el, hol kiteptettek embereket, hol a építettek. Az állam a legfőbb ellenségünk. A kis ellenségek azok a rablók, mert az de ez iszonyan helyett. Tehát ha ez megszűnne, és az állam megpróbálna egyszerűen épesűen viselkedni, és ugye fölőről lefele hadva, De ki az az állam? Az állam az van, az egy struktúra. De hát ott emberek vannak, mert ha maga hogy mondjam, egy szervezet, akkor örült, ha benne részlevők örültek, nem? Nem, de a szervezet maga is meg tud örülni, én azt hiszem. De hozzá valami készség kell legyen a részlevők. A részlevőknek részlevőknek is kell. Csak, inkább csak, hogy ez egy, ez egy ilyen imagilánszak, hogy, hogy ugye meg másfelől a Alulról a fölfele, a civil mozgalmak felől, ami jobban megvan, bármilyen gyengék vagyunk is, de még mindig jobban megvan, hogy a civil mozgalmak próbálnának beleszólni, hogy igen, ne tessék vízlépcsőrendszerget létrehozni vagy ne már manipulálni a vetőmagot, mert az már így kialakult egy, egy ideje megvan, és ez bevált, ugye? És, és akkor ez a két erő, mert nagyon nehéz a helyzet, mert a társadalom egészen, mint olyan, amelyről ugyan nem tudjuk, hogy mi az, mint az államról, az nem akar semmit, hanem szerintem meg akar dögölni. Körülbelül ez a képem a dolog, hogy maradjon így, aztán majd... Tehát én ilyen hitetlen, kétségbeesett kort nem álmodtam, hogy ilyen lehetne. Hát de ez nem azért van, mert az emberek többsége... Ö, kevés fogalommal rendelkezik arról, Igen. ami körülötte történik. Tantosan. De azért érzik, hogy hány embert hallottam érezni, én már érezni. azt, hogy most már úgyis késő. Ez, ez egy... Igen, de ez, ez azért nem koncepció. Hát nem, ez nem koncepció, és nem is lehet így elfogadni, de ez én csak a kétségbe sem mondom. De hogyha tehát alulról és fölülről elindulna valamilyen folyamat, akkor talán ezt az egész rendszert ugye ki tudná zökkenteni. Mert ez az kéne például, hogy az emberek ne akarjanak új kocsit vásárolni minden héten. Na, de ez nem egy, egyfajta tudatosság, hogy az ember... De tudatosság. Ez, volt, nem... ez az én forradalma, hogy nekem sose volt autó, mert azt mondja, én ezzel de... gyerekkom oda nem működöm együtt, mert mindjárt láttam, nem tudom még. mindjárt láttam, hogy ennek nem lesz jó vége. Már <gül> szittak a nagybátyám, hogy miért nem örülök a kis autóknak, amiket az ússából hoznak. Én ezt látom, hogy ez nem jó, és gyalogolni kell, kell ezek. De hát a, ez, igen, hát megtagadni az együttműködést. A gandizmus az, ugye azt hiszem, hogy ezen alapul, hogy nem működünk együtt. Valami eredménye volt is de aztán, ott is valami eh, szerintem, ha már Gandhi szerintem nagyon fontos példa ebben a, az ügyben, mert valamit elindítottam, egy belső forradalomnak a, a reménye is volt, mert ő volt annyira idealista, hogy arra gondolt, hogy az emberek belülről megváltoznak, de én úgy látom, hogy az ő bukását is az okozta, hogy ezt ehhez neki... Tehát túl kevés volt az a belső munka a tömegben, hogy ez a változás valóban bekövetkezzen. Tehát ő és a, a szűkebb köre ezen dolgozott, és egy csomó ember, akinek a hagyomány révén Igen. fogalma volt arra, hogy ez mit jelent, de egy csomó elégedetlen ember csak azt nézte, hogy, hogy, hogy jobb lesz-e ezek után, vagy nem lesz jobb. És hogyha ez az eredmény nem következik be, ő, ő belül nem változott meg. Ő gyakorlatilag ugyanaz a, az ember, csak a szenvedő oldalon, mint aki őt kihasználta. Ugyanaz a mentalitás. Én, én ezt a problémát látom a világban, hogy azok az emberek, akik ma elégedetlenek, abban a pillanatban, hogy pozíciózódnak, vagy pénzhez, akkor ők ugyanazt a kihasználást megcsinálják másokkal, mert belülről nem gondolkoznak másképpen. Tehát egy forradalmat mégiscsak kéne segíteni, hogy ez meg, megváltozhasson igen, van? Teljes mértékben egyetértek önnel, és sajnos ez a teljes igazság. Nehéz ezt elismerni, meg szembenézni vele, de ez az igazság, hogy mindaz, ami történik az ország kifosztással kapcsán, Azért történhet meg, mert valójában tényleg az emberek többsége természetesnek veszi, hogy valaki egy bizonyos pozíció elérésével, amit tud, visz. Hiszen ez a társadalmi játékszabály Magyarországon, legyünk őszinték. Én tanítok népiskolán és nagyon egyszerű paraszt emberekkel is foglalkoztam. Amikor ez a kérdés felmerült, mert mi nagyon sokat beszélgetünk, évtizeddel ezelőtt volt, hogy a korrupció kérdése, hogy a, milyen nagy baj egy társadalomnak, hogyha a vezetők viszik azt, ami a közé lenne, akkor ő fel, fennhangon felszólalt, hogy engem nem érdekel, hogy a vezetők mit visznek, de engem se kérdezzenek, hogy én mit viszek. Tehát az az hát ember, aki, az. Aki, aki a, a saját vállalatánál, ugye a ceruza, a füzet, a, aztán mehetünk végig a soron, természetes számára, hogy viszi, annak természetes az is, hogy mindenki azt visz, amit ér. És aki a nemzeti vagyont éri, az meg azt viszi. Sajnos. De ha holnap ő lesz ott az úgynevezett forradalma révén, akkor ő fogja vinni. Hát ez a tragédia, de hát ezért... Az úgynevezett kommunista forradalom 48-ban, az, hát az, az, az, az mi, mond, mi volt? Igen. Hát ugye a talp került felülről, de, felülre, de ugyanaz a... Néhány ugyan, ember így benned, azokat hamar kivégezik. Hát azokat gyorsan kivégezik. Ez, ez zavaró volt. Igen, tehát az arándoklatunknak pontosan ez volt az egyik fontos ö, célja, és nyilván ez csak egy első kezdeti lépés az én szemszögemből én így látom, hogy a, a, az alapgondolkozást próbáljuk megváltoztatni. Persze, hozzá kell tennem, hogy ö, tényleg a lehetetlenre vállalkozunk, hiszen teljesen egyértelmű, hogy a Magyarországon minden média ö, ö, párt kezekben van, ahogy ezt Lányi András fogalmazta, Magyarországról Magyarországra a hír csak a párt hírcsatornákon keresztül juthat, és ezáltal a magyar embereknek a valóságról fogalma sincs. Tehát én azt gondolom, hogy az első lépés a, abba az irányba, hogy Magyarország elinduljon kifelé a bajokból, az, hogy igenis a magyar embereknek joga van az igazsághoz, joga van megtudni, hogy mi történik velünk és miért, és ezért ki a felelős, és innen kezdve aztán lehet komolyan gondolkozni arról, hogy kinek és mi a feladata abban, hogy ez az ország megmaradjon, mert ez a tét. Nekem meggyőződésem. Lehet, hogy késő van, lehet, hogy még talán nincs késő, de ezt csak akkor tudhatjuk meg, ha Mostantól fogva minden, de mindent megteszünk, ami csak rajtunk múlik, hogy ez az ország megmaradjon, hiszen itt 10 millió ember jövőjéről van szó és hangsúlyozom 10 millió ember jövőjéről. Én tragikusnak tartom ezt a jobb oldal, bal oldal, ilyen oldal, olyan oldal megosztást is, mert e, tulajdonképpen ez az akadálya annak, hogy ez az ország végre egy normális mederbe jusson. Ez, ezt a harcot a magyar embereknek nem egymás ellen kell megvívni, sokkal nagyobb erőkkel állunk mi szemben, és csak akkor van esélyünk, hogyha, ha me, meg, tehát, hogyha egymásra oda tudunk figyelni, Közös nevezőre tudunk jutni az ország legalapvetőbb kérdéseiben, mint például az alapvető erőforrások kérdésében. Ebben nem ismerek jobboldali és baloldali álláspontot, nem lehetséges, nem lesznek jobboldali vagy baloldali vízcsapok, nem lesz jobboldali vagy baloldali kenyér, hanem vagy lesz kenyér, és vagy lesz ivóvízünk, vagy nem. Vagy csak multinacionális cégeken keresztül külföldi érdekeltségek alapján, esetleg akinek van pénze kaphat vizet, a többi pedig szó hal, mint ahogy ez Dél-Amerikában már megtörtént, és mint ahogy most az a folyamat, amiben az ivóvíz közműveket burkoltan privatizálják, az ebbe az irányba vezet. Tehát itt nagyon-nagyon komoly a tét, mindenkinek fel kéne ocsúdni, és pontosan az a folyamat, amiben a másik magyar embert ellenségként igyekeznek felmutatni, vagy a cigány embert ellenségként igyekeznek felmutatni, vagy a zsidó embert ellenségként igye igyekeznek felmutatni, ez pontosan arra alkalmas, hogy elterelje a figyelmet a lényegről, arról, hogy most viszik a földünket, a vízünket és az erdőinket, és soha, de soha nem kaphatjuk vissza, hogyha most nem szólunk, hogy uraim, erre nem volt felhatalmazás. Aki ezt megveszi az orgazda, mert a tulajdonosok hát, ehhez az üzlethez bonyosan, nem hát, járultak vissza hozzá. Lehet, vissza lehet ezt kapni, mert, mert van olyan, hogy államosítás, csak akkor azzal Magyarország egy ilyen lépésnél ki fogja írni magát abból a nem. közegből, amiben eddig próbálkozott, ami nem biztos, hogy nem, olyan fényért, nagy fényért, baj egyébként. Félreértett. Félreértet, Félreértett, kedves uram. Ugyanis arról van szó, hogy a nemzeti vagyon jelenleg Állami tulajdonban lévő része a termőföldek, az erdők, az ivó közművek, ez jelenleg állami vagyon, ezt nem kell, ö, privat, ezt nem, nem kell államosítani, eladják. nem kell államosítani. Vissza kell nem kell államosítani. visszaállamosítani, hanem, hanem érvénytelennek kell eleve tekinteni mindazt az ügyletet, ami a nemzeti vagyont, ugye, ami a 10 millió magyar ember közös tulajdona. A, a, a tulajdonosok hozzájárulása nélkül idegenet tette el. Ez ilyen végtelenül egyszerű. A tulajdonosok képviseletére pedig csak a parlament kétharmada jogosult. Tehát minden olyan jelentős nemzeti vagyon fölötti döntés, ami nem a parlament kétharmados többségének a jóváhagyásával történt, gyakorlatilag érvételem. van, ez írva valami alkotmányunkban? Igen. Mindenki azt mondta, valóban tulajdon, jogilag mert Az, állami tulajdon, az állami tulajdon a nemzet vagyona. És mivel hogy itt állampolgárokról van szó, és egy országról van szó, a 10 millió magyar ember a tulajdonosa annak a nemzeti vagyonnak. Ami, ami ugye az alapvető közjót szolgálja, a termőföldek, az ivóvízek, az erdők, a közintézmények. Része, az állami tulajdonban lévő termőföldek, az, egy, az másfél millió hektár, az egy nagyon jelentős terület. Nagyon jelentős terület, és ezek a, a pillanatnyilag a folyamatok abban az irányba hatnak, hogy ahol én élek és dolgozom mezőgazdaságban, a Környező gazdaságokból 11 ezer hektár állami föld német kézben van, 3 ezer hektár osztrák kézben van, további x hektár van is egy másik német kézben, de hogyha elmegyünk a nyugati határ felé, akkor már alig találunk magyar kézben földeket. Ez részben, Csak részben állami földekről beszélek, nagyon nagy baj ez akkor is, hogyha nem állami, állami földekről van szó de az állami földek esetében pedig hatványozottan nagy baj. Most gondolja el, hogy ez, ez, a, mondjuk ez a 11 ezer hektár, ez az ott élő embereket kellene, hogy szolgálja, közük nincs hozzá, a jövedelem nem marad itt, nem hogy, nem, hogy ott helyben nem marad, hanem az országban És sem marad. mi van, marad. hogyha ez egy mondjuk, a, mondjuk az én tulajdonomban lenne ez a 11 ezer hektár innen Budapesttől? Én azt sem tartom helyesnek, tehát ezt nagyon nem komolyan... ez nagyon nagyon-nagyon komolyan, nagyon komolyan a magyar embereknek végre át kéne gondolni, és nem csak a vidéki vagy a vidékkel foglalkozó embereknek, hanem a városi embereknek is, mert közös az érdek, ahogy ez ángyán professzor szokta mondani, a hogy á, ángyán professzor szokta mondani, hogy város és vidék közös sorson osztozik, ez egyébként az egyik cím volt a, a rendezvények közt az arándoklaton, hogy hogy a, a, a természeti erőforrásoknak, a földeknek, az erdőknek azt a közösséget kell szolgálni, aki ott él, és ez tudom, hogy ma nagyon különösen hangzik, euh, mégis nagyon bátran merem kijelenteni, mert én a fenntartható fejlődés, fenntartható vidékfejlesztés egyik magyarországi szakembere vagyok. A fenntartható fejlődés első mondata, alaptézise, hogy a, a, az erőforrások, a fenntartható fejlődés a helyi erőforrásokra és a helyi közösségekre épül. Na most, hogyha a helyi közösségek nem rendelkeznek a helyi erőforrások felett, akkor feje tetejére állt a világ, teljeséggel, társadalmilag teljeséggel igazságtalannak tartom azt, hogy akár ön Budapesten birtokolja azokat a földeket, amelyek annak az adott több ezer fős, vagy hát minden területenként változó módon közösségnek kellene, hogy a jólétét szolgálják. Pillanatnyilag ez így van, de ezért, történnek az, ezért történik egyre rohamosabban az a változás, hogy hogy egyre kevésbé tudnak fiatalok vidéken maradni, egyre kevésebb gyerek születik, egyre inkább elnéptelenedik a vidék. Ez hát a folyamat, mondjuk, ez, mondjuk, hogy ez látható. Tartunk, hogy a fiatalok külföldre akarnak menni, még hát havasabb. Ez a következő alaknak, lépés. Akkor is, tehát ez itt a már következő a lépés. Város is De vidéken. Igen. Lehetetlen egy fiatalnak megmaradni, uh -huh. mert egyszerűen nincsenek munkalehetőségek, uh -huh. és azért nincsenek munkalehetőségek. nem adnak Nézze, 11 ezer hektárról beszéltem. Ez a 11 ezer hektár valamikor 1200 embernek adott munkát. Uh -huh. Most alig 200 ember dolgozik ott. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ebben a folyamatban 1000 család, és ez csak egy állami gazdaság, egy magyar uh -huh. kis terület, Higgy el, hogy ezek a folyamatok a teljes katasztrófához vezetnek, és amit ön mondott, hogy Magyarország látszólagos jólétét a, a multinacionális cégek teremtették meg, de hozzáteszem, hogy a szegénységét is a multinacionális cégek teremtették meg, mert azok a, azok a kedvezmények, amiket a multinacionális cégek a magyar vállalkozásokkal szemben élveznek, ez is benne van a, a követeléseink között, hogy ezt, ezt ezen is változtatni kell, az egyértelműen kihúzza a talajt a magyar vállalkozások alól, amelyek egyébként ö, szakemberek szerint sokkal több embernek tudnának munkát adni hiszen egy multinacionális profitorientált cégnek az az érdeke, hogy minél kevesebb emberrel dolgoztassa. Hát ezt mm. mindenki tudja, aki ilyen helyen dolgozik. Elég hallgatni ezekben a nagyáruházakban a pénztárosok egymás közti beszélgetését, hogy milyen mértékben vannak kizsákmányolva, hogy milyen mérhetetlenül mm. keveset keresnek, stb. stb. de beszélhetnénk a hangokról, ugye, ahol már valóságosan rabszolgaként embertelen körülmények között dolgoznak. Sokszor saját fü egyik képviselőjétől, hogy ott a koreai kultúrára tanítják az embereket, hogy nem szabad a főnök szemébe nézni, csak lesütött szemmel szabad uh -huh. közelíteni. És itt Magyarországon nem a magyar kultúrát tanítják meg annak uh -huh. a koreai multinacionális cégvezetőnek, aki ide költözött hozzánk, hogy itt keresse meg a vagyonát, hanem hát ezért ezek nagyon elgondolkoztató folyamatok, és én, én nekem meggyőződésem, hogy itt és most kellene ennek megállt mondani. De, de, bocsásunk meg, bocsásunk meg, mert itt átsiklottunk egy kérdéssel, hogy jogi eszközökkel vissza lehet perelni, amit szabály ellenesen elkótyavetjének ezek a kormányok. Erre van, van bármilyen esély, és ki fogja visszaperelni. Azért kéne erről egy kicsit beszélni, hogy el tudjunk azon legalább így e, morfondírozni, hogy mit kellene tennünk. Mert az, hogy a helyzet az ilyen boldalmas, ebben azt számít, minden ilyen egyetértünk, az ember nem tudja, hogy, hogy tudjuk ezt megállítani. És ugye András is azt mondta, emlékszem, amikor tüntettünk a, a lipót előtt, hogy nem fogjuk elismerni nyugosnak a lipót eladását. De eladták, és már most már nem tudom, mit csinálnak ott a illetve üdülő falu, vagy nem tudom, és biztos most már az valaki, akkor föl fog lépni a jog, ez lehetséges? Én csak kérdezem, nekem az az érzésem, hogy, hogy jogi eszközökkel ebben a rendszerben semmit nem lehet elérni, én zajügyben pereskedtem két évig, megnyertük a pert, a zaj ugyanúgy folytatódik, és olyan, dolgok, olyan válaszokat kaptam a jogászoktól, hogy, hogy az ítélet nem számít, meg nem tudom, hogy azt gondoltam, hogy jó, hát én a falusi az új huncutság, úgy értem. De teljesen evidens számomra, hogy a, a teljes jogtalanság uralkodik, a nemzetközi jogban is, meg a hazaiban is. Úgyhogy én ha ebben szerintem még jogtalanságnak, csak nagyon világosan meghatározott érdekkörök jogait védi ez a jog Igen, inkább. Legsze. Na ez itt joguk, ez nem jön elő. Ennek a mondjuk a népnek a joga. Ki száz és száz megjövőt rabolt, ezt már De itt jön elő, robot, már, jövős, de it jön elő jön. A, az alapkértés. Ami, ami mindaddig, amíg nincs Magyarországon meg az a társadalmi akarat, hogy már igen. pedig mi ezen változtatni akarunk, addig semmi esélyünk nincs, ezt aláírom. Sem jogi, mi sem politikai, akarunk, sem semmilyen eszközöket. 10 millió magyar ember közül van egy maroknyi, aki igen. ezt világosan látja és, és változtatni akar, a többit pedig azon gondolkozik, hogy vajon a barátok közben, mi fog történni, és ö, leköti a saját életének az egyre nehezebbé váló ö, ö, fenntartás. fenntartása. Fel sem merül abban, hogy az ő egyéni kiállása véleménye, ami adott esetben egy egészen egyszerű kis dolog lehetne, az fontos lehetne. Sajnos ebbe a tudatba Hát Szorították bele a, amikor, a magyar embereket? Amikor bevonul a szavazó fülkébe, és hát, ebben a Tudatlanul be. szavaz valakire, akit, akit nem ismer, Igen. és egy olyan nézetet képvisel, ami, ami az ő fogja csak növelni. Igen, egyetértek, de ismételten vissza szeretnék oda térni, hogy a magyar embereknek joga van az igazsághoz, nagyon. pillanatnyilag pedig az igazságot a média akarja elelőlük. Ez az igazság. Na jó, de álljunk meg egy pillanatra. Igen, én jelent értek a, agyom, a de Hadd mondjam el, hogy mi, miért, miért, mire, mire gondolok nagyon konkrétan. Egy átlagember aki nem forog olyan körökben, ahol beleláthatna abba, hogy mi folyik Magyarországon, esetleg a azt hiszem, hogy az emberek 80%-a csak három tévécsatornát tud fogni. Hazamegy a munkából, ami nem függ össze az ország jelentős ügyeivel, hanem valamelyik, mit tudom én, egy multinacionális uh -huh. cégnél a szallag mellett áll, vagy a pénztárban ül, és honnan tud információt szerezni arról, hogy mi folyik az országban? Csak a médiából. Csak a médiából, és tudja mit? Egyszer érdemes lenne kielemezni, hogy azon a azon a tíz napon keresztül, és a megelőző mondjuk 10 napon keresztül, amíg a Nemzeti zarándoklatot szerveztük és végrehajtottuk, vajon mennyi ment át belőle, vajon mi, mi volt helyette a fontosabb hír, én megmondom ennek, mert hallgattam a uh, rádiót, az, hogy három guantanamai fogoly ide kerül Magyarországra vagy sem, ez vezető hír volt, a Nemzeti zarándoklatról egy átlag magyar nem értesülhetett, uh -huh mert a média blokádot vont a nemzeti zarándoklat körül, és olyan úgy, úgy, úgy érkezett be ez a négy égtáj felől haladó magyar állampolgárokból álló ö, ö, ö, ö, több száz fős csapat, benne sok-sok polgármester, mint a láthatatlan légió. az egy pillanatra álljunk meg ezen a ponton, mert én ezt többször, hogy mondjam, engem ez olyan értelemben kívást érzek ebben, hogy mit akar ezzel megfogalmazni? Azt, hogy a médiának be kéne engednie azokat a híreket, amire pillanatilag nem tart igényt, jó megfontolt érdeke miatt, vagy pedig csinálunk egy egészen másfajta rendszert, amiben a hírek eljutnak valamilyen módon azokhoz, akikhez nagy tömegekhez el szeretnénk jutatni a híreket. Én csak arra gondolok, hogy például a katolikus egyház megteheti azt, hogyha a püspöki kar vagy a pápa kiad egy, egy nyilatkozatot vagy enciklikát, azt felolvassák a vasárnapi misén, és az a egy-két millió ember, aki oda elmegy a vasárnapi misére, az azt meghalhatja. És nincsen média, nincsen Nincsen semmi olyan hivatalosnak tekintett újság, vagy rádió, vagy valami, ami ezt közvetítené, mégis a közösség képes arra, hogy ezt a dolgot eljutassa. Itt én azt érzem, hogy a mi ez a maga a közösség az, ami hiányzik, vagy pedig ez az újfajta fajta gondolkodóknak a közössége még nagyon parányi, és valószínűleg alternatívákat kell kerestünk arra is. 6 novemberében az és... ügynehet Néma tüntetés volt. híre, igen. az valószínűleg másfél óra alatt az egész városban elterjedt, senki <gül> nem ki kez utcára. Természetesen a rádió nem mondta be tévén, még nem volt. <gül> <Igen>. <gül> és, és mindenki tudta. Megfoghatatlan tulajdonképpen, de azért, mert de ez valami szint, hogy konzernus volt Tehát ha ez a konzernus létrejönne, akkor... Akkor meg is volna már. Egyet És értek egyébként. Ez a nagy kérdés, ugye a butas, azt mondja, hogy hogy lehet eljutni az emberek szívéhez. Ez a mi problémánk, hogy lehetne eljutni uh -huh. oda azoknak az embereknek a szívéhez, akiknek szerintem a nagyszülei, vagy legalább a dédszülei még egy egész másféle munka elkösben, meg mindenféleben éltek. Tehát azért valahogy még bennük kell legyen ez. És nagy hatást tett rám azt hiszem, hogy 40 éve lehetett, hogy olvastam a Karl Friedrich von Beidekelnek egy eszét, az volt a címe, hogy jelen, hogy aszketikus világkultúra felé, de német folyamat volt a Merkur. És ott arról beszélt, hogy a történelmi múltban minden uralkodó osztály rájött, hogy ha nagylábon él, akkor elpusztul. Tehát mind kifejlesztett valamiféle önfegyelmet, stb. -t, stb -t, és azért Hatlova Sinton csak a király járt, és nem olyan lóerejű autók, mint minden ember. De rájöttek erre, hogy fegyelmezni kell magukat, és ugye most a néptömegrek beáradtak egy ilyen látszargos kánáni bőségbe, és hiányzik belőlük ennek a fegyelme. Én ezt végignézhettem, ugye, hogy rendkívül kedvek, visszakismerem a Gyimesi Csángonkat 56 56 nyarolt járok oda, akkor még az volt, hogy a családnak egy tojása volt, amit egymással tukmáltak egy hétig, hogy a Kati egye meg, mert ő szoptad, vagy a nagypapa, nagyapa, mert ő már öreg, meg stb. De ez nem volt semmi, még villan volt, és én azt éreztem, azért is kezdtem azt a dutyi után visszaállni, hogy ezek maradéktan boldogságban élnek. És ott tényleg az életnek egy olyan ritmusa van, amiből nem nagyon lehetett kilépni. Most kezdenek kilépegetni, minden rossz, amikor kilépnek, van tévéjük, van pillepalackuk, mert, minden, mert ők nem tudják, hogy nem kell eldobni, mert mind dobtak igen, semmit, a sajthéját esetleg, de azt is meg. Nem is volt ez a kérdés, hogy el lehet -e valamit dobni. Tehát ez nem jött létre bennük. De hát ha ez megfordítható volna, hát valahogyan, ugye, hogy hát a Irka mesék a őstenről, azt mondja a Rilke, hogy szegénynek kell lenni. Ez kell megértenem. És Jézus is ezt mondta. Ezt kell ez kell megérteni, hogy szegénynek kell lenni. Még egyetlen gondolat, aztán akár tovább is mehetnénk, hogy ehhez csatlakozik. Már szó volt ebben a műsorban, és hetes és volt egy fiatal fizikus, aki az ELTE tanszékén kutató egyébként, és közértette egy jelentést a felét jövőről és hát ebbe szinte profétai hevülettel és szavakkal ostorozza azt, ami folyik és számításokkal támasztja alá azt, hogy ez az egész rendszer nem fenntartható, és még az a legborzasztóbb az egészben, hogy azt mondja ki hogy itt már nem is értézetekről beszélhetünk hanem már csak évekről, amíg ez a mostani világrendszer működő fenntartható, kiszámítja az előforrásokat, a környezet, a szennyezést és mindent. És a dolog lényeg, amit most mondok, hogy de mégis mi az, ami fenntartható? Hát erre az a válasz érkezik őtőle, hogy a 30-as vagy az 50-es éveknek az élet módja vagy fogyasztási szintmóna az, ami fenntartható lenne. És itt jön be, amit ő maga leír, hogy önkéntes aszketizmus, hogy az emberek maguknak kéne ö, ezt önként megtenni, mert ha ezt nem teszik meg, akkor beláthatatlan, hogy milyen szintet de azt sem maradna maradni. fönt sokáig, ja, hogyha ugyanabval a hurrá optimizmussal ö, párosulna, amivel az a mondjuk a 30-es, 50-es éveknek a jövőbe vetett bizalmát jellemezte a technikai fejlődés imádata, mert akkor ugyanoda jutnak a következő 30 éven belül. Most ne ragudjanak, de itt ezt nagyon fontosnak tartom, ezt a felvetést, és egy nagyon-nagyon lényeges dilemmát és kérdést vetettek most ezzel föl. Ugyanis azok a tudósok vagy értelmiségiek, akik egyre inkább látják már, hogy katasztrófa felé halad a világ és az ország benne, azoknak egy nagyon lényeges döntést kell meghozni, és én magam egy Európai Uniós oktatási programban s, ö, ö, többféle náció képviselőivel vitatkoztam is erről a kérdésről, hogy vajon ha ezt felismerjük, akkor az a dolgunk, és az a helyes út, hogy riogatjuk az embereket, és halálos rémületbe kergetjük, és azt mondjuk, hogy, hogy, hogy nincs, nincs tovább, vagy az, hogy felismerjük, elmondjuk ennek a lényeges vonatkozásait, de a lehető legnagyobb erővel a kifelé vezető útra koncentrálunk. És én azért száfolnám, vagy azt hiszem túlzott leegyszerűsítés az, amit önök hetes izrólt megoldási javaslatának mondanak, hiszen a világban rendelkezésre áll már az a tudomány, ami fenntartható fejlődésnek neveznek, amit hm. mindenféle hát eszközökkel próbálom. Mindenféle én, próbál, azt mondom, hogy ha, próbál, ha e nincs egy más tudatosság, akkor de. ez sose fog működni. Tehát mindenféle eszközökkel, a lehetséges, összes eszközzel igyekszik uh -huh. elnyomni az a bizonyos multinacionális ö, érdekcsoport, akiknek ez határozottan a, az érdekei ellen van, de ö, én azt mondom, van egy filmünk is erről, nekem van egy dán ö, barátom, aki egy fenntartató ökológiai gazdaságot vezet, Arról készült egy film, hogy meg tudják oldani, meg lehet oldani olyan módon a gazdálkodást, a, az életet, az élet minden területét, energiahasználat, szennyvízkezelés, ami belefér a fenntarthatóságba, és nevetni fog. Éppen ez a lényege talán az én üzenetemnek, ez a lényege, hogy ez nem egy szegényebb életet jelent, hanem egy más minőségű, sokkal tudatosabb, gazdagabb életet jelent. Nem kevesebbje fajta... van ennek a családnak az összességében nézve, hanem többje. De valami fajta, hogy mondjam, önszabályozás mégis kell bele, nem? Néze, az vitathatatlan, amire Gábor is igyekezett utalni, az a fajta szemlélet, ami csak az anyagiak mennyiségében látja a gazdagságot, az van halára ítélve a világon, az pusztítja el a világot. Jézus üzenete is erről szólt, és tulajdonképpen minden értelmes gondolkozó ebbe az irányba próbál mutatni, hogy a, az élet nem csak az anyagi javakból áll, az élet gazdagsága az annyi, olyan mennyiségű anyagi javakat igényel, ami szükséges ahhoz, hogy megéljünk. Tehát szükséges az, hogy legyen meg a betevő falatunk, legyen egy otthonunk, és legyen meg az, amit magunkra öltünk. És itt most szeretnék visszatérni arra a kérdésre, amit itt elkezdtek felszegetni, hogy ki az állam, meg hogy hogy is van ezekkel az emberekkel. Én egyetértek Gáborral, hogy ez egy betegség, én magam is úgy gondolom, egy társadalomra nagyon súlyos deviancia, az, az a bizonyos szerzési vágy, amelyiknek nem elég a milliók, nem elég a milliárdok, nem elég a százmilliárdok, már egész országok kellenek nekik, és látható módon nem teszi boldogájöket, hiszen ha boldogá tenni őket a gazdagságuk, akkor már réges-régen leálltak volna. Ez az a bizonyos deviancia, én annak nevezem, de lehet úgy is mondani, hogy eladták a lelküket az ördögnek, én azt hiszem, ugyanerről Igen. beszélünk, Igen. ami tönkreteszi a világot. Hiszen egy embernek elég egy ruha, elég egy adag étel, elég egy otthon, nem kell tizenöt, és mindaz, amit, nem, amit ilyen módon nem zsigerel ki, nem zsákmányol ki, az lehet más emberi. Az, aki most rettenetesen szegény. Tehát, De akkor a szegény helyre. embernek pedig szüksége van arra, hogy ő meg elégedett tudjon lenni azzal az egyel, amilyen van. Hát minden embernek ez egységes az Mert a legtöbbször az, az a probléma, hogy, hogy ahogy a gazdag nem elégedett semmivel, amit megszerzett, és még többet akar, a legtöbb szegény is, legalábbis mondjuk én így képzelem, Magyarországon ezt tapasztalatom, és nem elégedett azzal, ami egyébként megvan, mert ami nincs meg, arról most ne beszéljünk, de ami megvan, azzal semmi A ja, városi szegényeknek egy, talán a túlnyomó része embertelen körülmények közt élt. Tehát Igen. mocskos, beszakadt, Igen, de nem a csángon például mutatja azt, hogy lehet olyan kevéssel is elégedettnek lenni. nem a ami kevés, a szám... hanem ami, ke, ami van, az jó legyen, ugye? Tehát én ezt értem ilyen. Igen, de ha ma, ma valakinek azt mondják, hogy egy tojást egy egész héten keresik a gazdáját, hát erre azt mondjuk, hogy ez, ez, ez ott, volt, ott volt egy hatalmas gyönyörű udvar, zöld fűvel, é, hát saját vahátaig, a hegyek, menni, és nem egy Józsefvárosi földszinki lakás, ahol az egy tojás nézegetik, mert akkor kell és... Na szóval ezt meg kell változni. Ez egy kéne, ahol igen. a Józsefvárosba el lehet menni egy, egy olyan kellemes vidéki környezetbe, ahol azt az egyszerű életet meg tudja valósítani. Hát és ott van annyi munkája, és igen. világosan legyetettünk. Én csak úgy dilettálok itt, de hát én szerintem az emberek többségének el kéne mennie vissza a mezőgazdaságba, és igen, ez egy szép gondolat, de érzs meg, hogy nincs hova visszamenni, hát, mert, mert a, az ország igen. leggazdagabb emberei és különböző külföldi és érdekcsoportok megszerezték hogy azt el a -e földet. Venni. Itt van a kérdés, ahol az után megint Igen, jökeztek. el. el -e és én azért venni. merem állítani ezt, nem úgy, hogy elvenni. Mint Evo Morales. Nem úgy, hogy, hát, hogy nem. nem. Ez nagyon-nagyon határozottan szeretném kielenteni, hogy nem így, hanem azt kell, hogy mondjam, hogy én nagyon komoly tapasztalatokat alapján mondom, amit mondok. Részt vettem a 2005-ös gazdademonstráció tárgyalásain. Három hétig ültem szemtől szembe a hatalom, az állam képviselőivel, akik egyszerű emberek. Csak mások az érdekeik, és ez a nagy baj. Tehát, hogyha egy állam vezetését végző emberek nem annak a tízmillió embernek az érdekeit képviselik, hanem valami egészen mást, Onnan kezdve kezdődnek el a nagy bajok, és Magyarországon ez történik. És itt most mi egy kis csöndet tartunk, egy pár taktus zenét engedünk, hogy ki lehessen menni, ki lehessen szuszani, és utána vissza fogunk jönni, és folytatjuk Köszönöm, még a médiához vissza szeretnék térni, mert itt volt egy nagy. There's Catalina, Catalina There's also Catalina, Catalina What do you do with China? What do you din gradina. Si la dragut fiergaína, si la dragut fiergaína. Adj idam mnie idam ne, cse se fakmey. Adj mnie da mnie ne, cse se fakmey. Ke mo da doru de kapmey, ke mo da do de kapmey. Azt éd fe doru de vânzare, Azt éd fi doru de vânzare, Ai, nu l-am ave fiecare, Nu l-am fiecare. dorule de parte éd ú de Folytatjuk a műsorunkat. Nagyvárosi dilemmák, Gábor, Ványai, Géza, Ácsándorné hírülánc vezetőségtagja, és Karácsony Gábor festőművész, író a vendégünk, és a a nemzeti zarándoktat kapcsán beszélgetünk, és uh, tudom, hogy Gábor, még hiányadod az, hogy nem esett szó elég arról, hogy, hogy mi történt a zarándoklaton, de azt hiszem, hogy a, a lelkével, vagy a szellemével már szóval. igencsak uh, foglalkozunk, és uh, talán lehet, hogy ez még fontosabb is, hisz ez a zarándoklat, én úgy képzelem legalábbis, uh, nem érhet véget ott, hogy összejöttek a előtt és utána szétoszoltak az emberek, hanem valahol ennek folytatódnia Ö, kellene. Hát ez a legdegényegesebb gondolat egyébként, amit én. Ö, hát, ha itt tartunk, de még azért a legfontosabb dolgokra majd vissza fogunk térni, de el kell mondjak, hogy pont a pazilékállott nekem ez, a meggyőződésem keletkezett, hogy ennek ö, olyan különös jelentősége van, még anna, annál is nagyobb, mint amit eredetileg gondoltunk volna, hogy meggyőződésemre vált, hogy ezt folytatni kell. Nem szabad egyedi eseményé válnia, hanem Ö, az, hogy miként és hogy, mikor, azt természetesen a, a függ, sok minden függvénye, de ö, hogy folytatni kell az, az határozat meggyődésem, de legalábbis évente kellene egy ilyen legyen, vagy pedig kapcsolódva eseményekhez. Tehát ö, ez ö, majd a, szeretném, ha végén kitérnénk rá, hogy miért mondom én az, hogy mutat, mutató jelentőséget kapott, de nem akarok még ebbe rohanni hanem akkor még a legfontosabb kérdéseket vegyük végig, amik miatt az annakokkal összejöttek. Igen, hát olyan, olyan számos tulajdonképpen az a kérdés, amiről beszélnünk kell, hogy nagyon nehéz eldönteni. Minden esetre, ha megengedik, befejezem a, azt a gondolatmenetet, amit elindítottunk. Tehát, hogy a gazdademonstráció tárgyalásain nekem teljesen egyértelműen világossá vált, hogy amihez van politikai akarat, ahhoz mindig meg lehet találni a megfelelő módszert. Itt hogy senki ne gondoljon, amikor a nemzeti vagyon ügyéről beszélünk, senki ne, ne gondoljon arról, hogy most visszaállapnosítunk, vagy ilyen, tehát ez egy nagyon naív gondolat lenne, de tényes való, hogyha a politikai akarat van, akkor meg lehet találni azokat a szabályozókat, amit a rendszerbe beépítve mindenféle törvényellenes, vagy, vagy nagyon drasztikus módszert, kihagyva, ezt nyugodtan el lehet felejteni, szépen lehet a dolgokat olyan irányba szabályozni, ami ennek az országnak az érdekeit képviseli, és ezek európai, uniós, EU-konform módszerek. Más országok, például Dánia is komolyan alkalmazzák. Ugye Dániában csak az lehet tulajdonosa egy farnak, aki ott él pont. Mm. És tudnék sor, sorolni, számtalan szabály, olyan. Igen. Sőt, amikor a miniszter minisztert kinevezték, és beköltözött Kopenhágába, akkor egy, egy nemzeti vita alakult ki arról, hogy most akkor a miniszternek is el kell adni mm -hmm. a farmját, és úgy döntöttek, hogy igen. Mm. Hát, hogy ilyen még egy házat csevehet az, aki a falu... Igen közössége Igen. nem tehát, lehet, tehát az a lényeg, hogy, hogy, hogy egy politikai akarat álljon mögötte, akkor mindenre lehet megfelelő eszközt, megfelelő módszert találni, kiváló szakemberei vannak ennek az országnak, tehát ez a lehetőség az ország számára nyitott. És én csodálkozva nézem, persze hozzáteszem, hogy én tényleg szakmámból fakadóan nagyon sokat gondolkozom ezeken a kérdéseken, de valóban úgy tekintik az emberek Szinte kivétel nélkül a mai Magyarországon kialakult állapotokat, mintha valamiféle fátum hozta volna létre. De ha belegondolunk, hogy mindez 20 év alatt alakult így, ahogy alakult, akár a vidékről, akár bármi másról beszélünk. Ez azt jelenti, hogy akár 20 év alatt vissza is fordítható, hogyha a megfelelő irányba fordítjuk a hajót. És ez bizonyos. kérdésem van. az, hogy a fátum az vajon. Csupán a rossz intézkedések jelentik ezt a átkot a nyakunkon, vagy pedig az a fajta gondolkodásmód, ami teret enged annak, hogy ezek az intézkedések megszülessenek. Nézusok, Mert, akkor... Tehát magyarul én magyarul én a belső és a külső dolg közti különbséget firtatom. Tehát magyarul én úgy érzem, hogy ha az ember belülről, nem rendelkezik egy határozott elgondolással a világról, és sokkal szélesebb értelemben, mint ezt általában gondolni szoktuk, akkor, akkor ö, nem fog tudni olyan döntéseket hozni, ami, ami annak megfelel. Tehát magyarul, ha én vagyok valamire, akkor a döntésem és a túltalanságomat fogják tükrözni. Tehát ö, vagy őrültnek, vagy butának fognak minősíteni, de semmiképpen nem fogom fölmérni azt, hogy én, én mi mellett teszem le a voksomat. És én úgy látom, hogy a mai e, politikus generáció a választóikkal együtt nem tudatos arról, hogy mi folyik körülte, vagy éppen elég sandán tudatos bizonyos dolgokról, de a többsége mondjuk úgy, hogy ártatlan, de tudatlan. És olyan dolgok mellé teszi le a a voksát, és szavazza meg a, a, a törvényeket, amiknek a következményeit egyszerűen képtelen fölfogni. Pontosan így van. Tehát ezért is mondom én azt, hogy a magyar embereknek joga van, a joga van... az. a szándékot még Joga van az igazsághoz, tehát nem hozhat -e egyetlen egy ember sem jó döntést, hogyha nincs az információk birtokában. Ö, én a... Medos csoportnak a tanulmányát szeretném, amik, mivel hogy fenntartható fejlődésről Igen. beszéltünk, nagyon figyelmébe ajánlani mindenkinek a Növekedés Határai 30 év múlva című könyvükben megfogalmazták azt a négy legfontosabb dolgot, amit ők a, a világ túlélésének az érdekében fontosnak tartanak, és ennek az egyik fontos eleme a négyből, hogy igazmondás. Méghozzá ezt nem valamiféle etikai vallási alapon gondolják, hanem azért, mert azt mondják, hogy a, a hazugság az összezavarja az információkat, és összezavart mm. információk alapján nem lehet jó döntéseket hozni. Tehát visszatérve a média hatalmas felelősségére, és a média munkások hatalmas felelősségére, ugye, mivel, hogy a mai ember már nem szájról-szájra, hanem a médiából tájékozódik, egyszerűen megkerülhetetlen Biztos, ez a kérdés. Biztos, hogy ez így van. Ö, hmm. igen. Ez most ugye én ezt állíthatom, ilyen... Én ezt állíthatom, én, én hogy így hiszem. van. Állíthatom, hogy én, így van. Nézze. Én a meg, de a ifjabb generáció, mondjuk az én Lányomnak a generáció, a 16-18-20 éves fiatalok nagyon nem foglalkoznak azzal, hogy mi van a médiában, egyáltalán nem olvassák, még az interneten sem, hanem egy egészen sajátos csatornákon keresztül kommunikálnak, amiben, amiben ami, ami fölött nincsen kontroll. Igen, hát ez egy másik nagyon nagy területet nyit meg. Mi az Ez egy másik nagyon nagy, nagy területet nyit meg. A ja. cset, az SMS, Jöjjön. a saját azt... kulub és, és baráti kapcsolatok amiknek a. Ami ez a médiának annyi köze van egy olyan hatása, hogy, hogy az az állandóan sugalt és és, és, és hogy mondjam, nyomott depresszió, amit tulajdonképpen a média között, az hat rájuk. De hogy az információknak a mére, ha tolnának azt nem látom, mert, mert annyira nem érdekel. Hát őt. ez most már leharagudjon, de ez szerintem egy akkora nagy témát nyitott meg ami ennek a műsornak. Nem fél, de <gül> okay. én nagyon javaslom, hogy ezzel érdemes Igen. foglalkozni. Ez egy olyan téma, ami engem is mérhetetlenül foglalkoztat. És én most ugye arról beszéltem, hogy azok az emberek, akik egyáltalán tájékozódnak, uh -huh. azok a médiából tudnak Igen. tájékozódni, hogy a fiataljaink miért kerültek egy olyan állapotba, hogy már csak nem is akarnak tájékozódni. Lehet, hogy éppen azért, mert nem bíznak a médiál. A közvetített De. hírekben, máshoz pedig nem jutnak hozzá, ezért egy saját világot kreáltak maguknak, de ez meg tragédia, mert mérhetetlenül, de mérhetetlenül kiszolgáltatottá teszi a fiatalokat az, hogy ráadásul ugye ők már nem, nem rendelkeznek a mi emlékeinkkel, nekünk Jó. még van saját tapasztalatunk sok mindenről, ami 1990 előtt zajlott, a mai fiataloknak pedig már nincsen, tehát ez egy rendkívül bonyolult helyzet. Hadd had olvassam fel azt a pontot, amit ebben a vonatkozásban ebben a Mit Kívánunk a Magyar Nemzetnek című Igen. anyagba írtunk, tehát, hogy a politika becsületének helyreállítása érdekében követeljük a médiumok irányításának és gazdálkodásának függetlenítését a politikai pártoktól. Tehát ennyi, pont. Viszont az, az, az, amit ön többször is elindított már, és kapcsolva ahhoz, amit én is elkezdtem mondani, hogy politikai akarat szükséges ahhoz, méghozzá az, hogy a, az állam irányítását kézben tartóknak a politikai akarata az legyen, hogy. Na most ehhez viszont kell egy tömeg akarat. Most a média, illetve a hamis hírek, a folyamatosan kiadott hamis hírek, és egy, ez a hamis virtuális világ, amiben ezt a 10 millió embert éltetik ma. Ez teszi lehetetlené azt, hogy egy közös akarat kialakuljon. Sőt, nagyon céltudatos törekvések vannak arra vonatkozóan is, hogy a közösségek lehetőleg ne, ne tudjanak megmaradni. A vidék helyzetem, ami ma vidéken folyik, ugye az, hogy, hogy a kisebb településekről nyomják ki különböző intézkedésekkel az embereket, hogy minél hamarabb hagyják el. Ugye, hát ezt meg is fogalmazták, hát ezt nem, nem, nem, nem, nem új dolgot mondok ezzel. A kisebb településeken még vannak közösségek. A nagyobb tele meg már nem tudnak létrejönni. Egyébként ez az arándoklat ebből a szempontból is nagyon tanulságos volt, mert ahogy haladtunk panonhalmáról a Budapest felé, hihetetlenül fizikai és mindenféle szempontból érezhető volt az, hogy gyönyörű kis falvakon haladtunk keresztül, ahol az emberek emberek voltak, ahol a nénik hozták nekünk a cseresznyét, a megyet, ahol kíváncsiak voltak rám, ahol lehetett velük beszélgetni, ahol struktúrája rája volt a, a településnek, kultúrája volt, szép természeti környezet vette körül, mindenki a saját kis kertjében élt, és ahogy haladtunk Budapest felé, a nagyváros felé, egyszerűen ez a lélek így, így elszállt, így eltűnt, és valami egészen rémület és riasztó ö, közegbe érkeztünk, ami az addigi tapasztalatok alapján szabályosan fizikailag volt, érzékelhetően rossz. Először egy hatalmas szeméttelep mellett haladtunk el Bicske határában, és utána haladtunk be egy ilyen teljesen lélektelen betonvilágba, ahol az emberek elfordították a fejüket. Ha megpróbáltuk őket megszólítani, akkor szörnyűséges dühjel és haraggal és utálattal néztek ránk, mintha nem is emberek lennénk. Szóval egyszerűen ez az út számomra végülérvényesen bizonyította azt, hogy igenis az az életmód, amit Gábor is próbált már itt sugalni, ahol mindenkinek van egy saját kis kertje, ahol ő, szóval nem folytatom, ezt mindenki érti, azt hiszem. De visszatérve még egy nagyon fontos dolgot szeretnék kihangsúlyozni, ez, hogy ki az állam. Én is sokat gondolkoztam ezen a kérdésen. Hát az állam nyilván azokból az emberekből áll, akik, akik ott a döntéseket hozzák. De hogy miért alakulhatott így, és egyáltalán hogyan van. Én azt gondolom, hogy mindig és mindenkor a háttérben álló érdek, vagy az az érdek, amit szolgál egy-egy döntés, azt kell nézni, az a döntő. Mert ha megnézzük az elmúlt 20 év magyarországi fejlődését, sok irányból lehet ezt elemezgetni, de egyetlen egy irányból nagyon biztos képet kapunk arról, hogy milyen érdek diktált itt. Az, hogy kinek milyen lett ebben az országban, illetve milyen nem lett, illetve mit veszítettünk el. És ha azt mondom, hogy például ha csak a vidék támogatásainak, a, az Európai Uniós támogatásainak a sorsát nézzük, bizony vannak olyan nálunk szerencsősebb országok, nem is olyan messze innen, ahol azok a pénzek, amiket a vidék fejlődésére szánt az Európai Unió, és azok a pénzek, amelyeknek az volt a rendeltetése, hogy vidéken meg tudjanak maradni az emberek és a családok megélhetést találjanak, azok a pénzek nálunk módszeresen valamilyen más irányokba mentek el. Ez bizonyítható. Aki itt ért, és végigérte a Szapárdot, aztán végigérte a, az európai csatlakozás óta eltelt időszakot, mi magunk is határozottan és komolyan ö, szakmai vonalon és mindenféle vonalon harcoltunk az ellen a támogatási rendszer ellen, ami most például megint csak a támogatások jelentős részét ö, a leges, leggazdagabb ö, vállalkozók, részvénytársaságok és és nem sorolom, kiknek a, a zsebébe teszi, és már megint nem oda kerül. És közben hallom, hogy mennek tönkre a kisebb gazdaságok, de hiszen miért is nem mennének tönkre, amikor minden intézkedés Most egy, abba az irányba egy, hat. Egy, egy valami, valami nekem hiányzik. Amiről talán nem beszéltünk, de benne van. Most csak mondjuk vegyük a média kérdése, de az összes kérdést ugyanígy vetjük, hogy oké, okay, mi a hmm. megoldás? Mert amit például a médiával kapcsolatban felvázolt, azt én egy ördögi körként érzékelem, hogy van egy, egy ö, ö, olyan akadály, nem jutnak el a hírek, mert a média ebben nem érdekelt, de hogy a, a média szabaduljon meg a párt irányítástól, de ez a média nevetve fogja közülni, hogy egyáltalán nincs pártirányításat, hanem ő különböző KFT-k részvénytárság, és nem tudom mi a fenéknek a, a működés, és hogy ez, ez hát kérem, ez, ez alaptalan, ugye, ha csak nem rágalom, és, és tulajdonképpen nem lesz olyan bíróság, alkotmány bíróság senki, aki azt mondaná, hogy hát igen, ezek tulajdonképpen proforma függetlenek. Az elkötelezettség, a szívekben van, az újságíróknak a szívébe, vagy, a, vagy a, a nem tudni, hogy mondjam, nem a, a nyilvánosság előtt zajló érdek, ö, kötésekben ö, van valami, amit ami nem tudunk mit mondani, mert az, mert az a fehér asztal mellett kötődik, vagy a nem tudom én hol ezt nem lehet kimutatni. Tehát jogilag a dolog szokás szerint, ahogy ez Magyarországon szokott történni, minden jogilag teljesen rendben van. Közben mindenki tudja, hogy valójában az, amit mondott, az igaz. Na de egy ilyen szituációban, ahol a résztvevők ennyire korruptak tulajdonképpen, ha úgy veszem és most nem a hagyományos értelemben, hanem, hanem uh, erkölcsileg is ez egy korrupt. Uh, ez egy uh, latin szó, uh, szerint jelenti Igen, igen, igen. Tehát nem az van, hogy őt feltétlenül pénzért csinálja, hanem egy olyan, olyan lobby tevékenységet folytat ma az újságíró valamilyen nézet uh, uh, keretében, mert lehet, hogy hisz benne, te teljesen uh, tudatlan, nem a feladatát végzi. Na nem is ez a lényeg, hanem az, hogy amit elmondott, abban nem látom a megoldást. Megoldás itt van köztünk. Na. És ott van, a, a, ott van, amit ön is ö, ö, erőteljesen igyekszik hangoztatni. Mindannyiunkban. Tízmillió magyar ember közös felelőssége, hogy mi lesz ezzel az országgal. Tehát ö, ö, ezt nem lehet eléggé hangoztatni. De előtte hadd válaszoljak a kérdésére, hogy honnan, hogy a médiával kapcsolatosan Mindenkinek tudom ajánlani azt a receptet, hogy valamilyen jelentős rendezvényre menjen el, ami számára fontos. És utána nézze meg, hogy arról mi jelent meg, és mennyi, és hogyan, és melyik médiában. Mm -hmm. Teljesen de fontos. De nem akkor már nem kell meghallgatni a média, na, de, na de most nem. Azért hallgassa meg, és nézze meg, Lássuk, mert mindenki máshoz. Mindenki máshoz. Aki nem volt ott, az a hír jutott el arról a dologról, ami, ami a médián keresztül ment. Ezt nagyon-nagyon egyszerűen lekövethető. Bárkinek nekem, a kezébe ez van az az ez a lehetőség. A megoldás az, hogy Tudja, menjünk rendezvényekre, és onnan tájékozódjunk. hova menjünk el, és beszélgessünk igen. egymással. Igen, Ilyen igen, egyszerű. Igen. Ilyen egyszerű. De megmondom őszintén, hogy 2005 óta <gül> A, méghozzá a kettős állampolgárságról való szavazás óta, ahol én ott voltam egy olyan nagy ülésen, ami a kettős állampolgárság melletti kampányrendezvény volt, és a médián szinte semmi nem uh -huh. ment keresztül. Onnan kezdve figyelem ezt a jelenséget. Aztán ott volt a gazdademonstráció, ahol én végig jelen voltam, és a sajtótájékoztatókon is ott voltam, ahol a félreértés lehetősége kizárva, hiszen feketén fején elhangzik, hogy mi van. Köszönő viszonyban nincs az, ami a médián keresztül megy a valóság, ja. És én nem véletlenül mondom azt, hogy az magyar embereknek joga van az igazsághoz. És én egy újságírótól vagy média embertől azt várom el, mondja el nekem, hogy mutassa föl, hogy mi történt, és hadd döntsem el azt én, hogy én arról mit gondolok, hogy én azt fontosnak tartom-e vagy nem, helyesnek tartom-e vagy nem de ne ő döntsön helyettem, hogy én miről tudhatok, miről nem tudhatok, és miről mit kelljen gondolnom. De ez nem ugyanolyan kérdés, mint a, a mondjuk azt szokták mondani, hogy a reklámok így, meg úgy, meg amúgy torzítják az embert. Hát én döntöm el, hogy egy, meghallgatom -e a reklámot, vagy sem. Bekapcsolom el a tévét, vagy sem. Én döntöm el azt, hogy egy terméket megveszek, szükségem van-e, vagy nem veszem meg. Ki dönt helyettem? Ha én, vannak dolgok, amikre a karácsinkából nem, nem ül autóba, és nem vásárol az autót, mert 7. évtizedet ad itt ebbe, és, de ő döntött. Igen, de azt, hogy a médiából... A média, hogy a sugar, médiából, a híradóból... autós újság, meg nem tudom, hogy aki bíztatná, hogy vegyen. Most konkrétan, az, igen? hogy a híradóból azt tudja-e meg egy átlagos magyar polgár, ami aznap valóban fontos igen, volt igen. az ő életében, az ország életében, vagy valami egészen más? ez nem az ő döntése. És a legtöbb ember nincs is azzal tisztába, hogy milyen mértékben manipuláltak azok a hírek, amik hozzájú. Hát a... mondjuk, de ez már, ez már, ez már megy, ez meg egy egész globális problémát uh, sugárt Elismerem. Itt itt az a probléma, hogy, hogy ezen a csatornán keresztül semmilyen hírt, soha senki nem fog tisztességgel megismerni. Azt pedig fizikai lehetetlenség, hogy én mindenhova elmenjem és megtudjak, hogy mi van. Tehát. Tehát ilyen értelemben az a tudatlanyság, amit évezredeken át a, a világ elviselt, valószínűleg az nagyon pozitív volt, és voltak alapdogok, amivel tisztában voltak, amit ilyen metafizikai ismereteknek szoktunk nevezni. Tudja, hogy ki az Isten, tudja, hogy mi a Föld, tudja, hogy mi a viszony a másik ember, ez a természet, ez a szeretet, az. Ezek információk, amik, amiknek van értékük. Az, hogy, az, hogy az iraki háborút azt hazugság vagy nem hazugság csatornán keresztül ismerjük, meg teljesen mindegy, mert mind a két esetben egy, egy, egy, egy olyan dologról van szó, ami nem az igazságról szó. Szóval maga a háború nem az igazságról szólt. Tehát teljesen mindegy, milyen hírt adunk róla. Így is úgy is tudjuk, hogy az hazugság vele velejéig Igen, de azért ne örök, de most gondoljuk végig. Az 1848-as forradalom Magyarországon ugye akkor az ország tudott róla, gondolom. Eljutott valahogy uh -huh. Petőfi meg a többiek üzenete az országhoz. Volt valamiféle uh, hírhálózat. A na szájról ilyen szájra most is történő. Van. Ez a civil rádő egy ilyen része, hát igen, barányi kis, kis hang, persze, de, de végül is igen, elmondhatunk de, mindent. Na de egy pillanat, mert ott akkor az a rendszer nyilván azért működött, mert az volt a hírforrás, az a bizonyos uh -huh. szájról szájra történő. De ma mi történik? Az emberek egyre kevesebbet beszélgetnek. Ha valami értelme és érdeme volt ennek a nemzeti zarándoklatnak, az az, hogy lehetőséget adott embereknek uh -huh. találkozni, együtt lenni, és elmélyültem beszélgetni bármiről, ami fontos volt számukra. És ez mutat egy utat. És hihetetlen erő van ebben. Uh -huh. Én, Én azt érzem. Igen, igen. hogy megen, ugyan... föl szeretném olvasni, amit a felválasi is olvastam, és utána meg kommentálom. Szeretném, ezt nem kifeltem vallásosan érteni, de ugye ez a jó el proféta könyvéből van, akit egyébként Szent Péter idézet előtte már egyszer a szentéle kitületések közén csak később néz észre. Hát ez egy jó szöveg. Tehát azt mondja, jó el, vagy az Úr, mondja, ugye, hogy és ezután részen az, hogy én kijondtam az én lelkemet minden emberre, ez vagy minden emberre. És profétának, aki fiatok és leányítok, és a ti véneitek álmokat álmodnak, és a ti ifjú népeitek látásokat látnak. Sőt, még az én is, szolgáló leányomra is kijöntöm az én lelkemet az napokon. És, és csodákat teszek az egeken és az földön, végt tüzet és Az Aznap... Az a nap sötétségé válik, és a hold végé, minek előtte elő az Úrnak nagy és rettenetes napja. Na most, hogy mi az Úr napja, azt nem tudják olyan nagyon, ez valami ugye kataklizmatikus esemény. De, de ez nagyon érdekes, mert én ezt ebben kétszer éltem meg, az egyik volt ez az 56 amikor tényleg az volt, hogy mindenki tudta, hogy mi a helyzet. Jó, nyilván ez túlzás, mert volt, aki nem tudta, de alapvetően az az ember benyomása, hogy egy pillanat alatt, ugye, azon az éjszakán, egyszer csak kiderült, hogy mi a helyzet, és amíg ezt bírtuk, addig ezt mindenki tudta. Tehát ez, hogy valami kiárad, vagy én azt képzlem, hogy talán, hogy fölszakad a mélyből, azt lehet gondolni, hogy van egy elfolytás, ami ez a modern társadalom, még akkor nem volt ilyen erős, ugye mondták, hogy ha akkor lett volna a tévé, ki a forgatalom, hát ez lehetséges, de nem biztos, hát minden nagyobb az elfolytás, annál mélyebbről kell valaminek, a gejzének feltörnie. Hm. És, és ugye ez egy olyan megálltkodás volt, ugye ezzel a jelszóval, amelyet én, Azóta is nagyon kedvelek, ugye, hogy se kommunizmus, se kapitalizmus, mi lesz akkor, ugye ez egy koan, ami az demutizmusban, hogy ami nincs, azt kell ugye megtalálni, de mindenki ezt gondolta, és ez a helyi, az autónom döntéseknek a világa volt, ugye Fordambizottság, munkás találcsok, stb. És a másik, ami nem volt ennyire átütő, de szerintem ugyanilyen jelentős volt ez a Duna mozgalom, amely egyszerű csak sikerült. Én tényleg nem gondoltam, amikor belekeveredtem ebbe, hogy ennek eredménye lesz, mélységesen pessimista volt, amit alul mégis egyelőre nem épült meg ez a gát, bár sokan szeretnék, hogy mégiscsak, de és ott is valami történt, és az is egy érdekes dolog, hogy pont Magyarországon ez a úgynevezett rendszerváltozás, hát kétségen vannak a szóval kapcsolatban, de mindegy. Ez egy ökológiai problémán lángolt föl, amely egyúttal egy nemzeti probléma is volt. Tehát a magyarság két esetben abszolút zseniálisnak bizonyult. Miért nem bizonyul most zseniálisnak? Ugye a nemzeti zarándoklatra is eljöttek volna ezregek, de nem jöttek el, csak hát valamennyien voltunk. De én nem tudom, hogy ugye azt kérdezte, hogy mi a megoldás. Hát igazából a megoldás tulajdonképp az volna, hogy a Ugye az elszigetelt lénytagok közötti összefüggés hirtelen meginduljon. Ugye, mikor egy ember, aki már 20 éve házas, és állna válláson tőle a fejét, egyszer csak elindul, de hiszen én szeretem a feleségemet. Vannak ilyen esetek. És akkor, ugye, tehát megre meg az egész struktúra, és átrendeződik valamitől, amit nem tudunk pontosan, hogy, hogy ez micsoda, ugye, hát tényleg lehet a lélek kitöltetésének nevezni de Pünköskör hívtak valahova, ahol a Szent kent van beszélgetni, és kiderült, hogy senki se tudja, hogy mi az. Az egy olyan harmadik dolog. De, de hát ugye, hát a Biblia világában néha, amikor megjelenik, akkor van iszonyú erővel. Ott sincs volna nagyon sok De ez a jó el lesz nagyon jó, mert ugye azt mondja, minden ember tehát nem hogy a pártelnök, vagy nem tudom, megmondja valaki, egyszerűen az emberek tudják. És igen, az egy falusi társadalomban ilyen megrázkodás nélkül is azért, hát én ezt a csángoknál láttam még, hogy majd ma is így van valahogy, hogy mindenki egyetért, el kell menni vasárnapig a miség. Azért, hát, aki nem megy el, nem megy el, de ő is gondolják, el, el kéne menjenek. Meg hát ugye, stb. Le kell kaszálni a füvet. De... Ez, az a kérdés, hogy ebben a teljesen rohadt modern társadalomban, amikor tényleg állandóan ez van, hogy ez a tévé, hát, jó, hát ez, ez, ez, ez fölfoghatatlan, most, hogy operálták a feleségemet, és ugyanakkor véletlenül valahogy kikapcsolták a tévét, és csak ez a három jön be. Na most, most látom, hogy mi van ezeken, hát e ezt ne tudja meg senki élő ember, hogy ott mi van, szóval a, a totális hülyeség van ott bevetve, és ez megy az állam pénzén, ugye? M1, M2, meg ez, a, nem tudom, meg a harmadik, ilyen, valami idézet. Persze annak emberek, én mondjuk a tévét dobtam ki az ablakon. Jó, igen, hát igen. persze hát az egyszerű, de hát az a legtöbb embernél ott áll ez a valami, ugye? imamalom helyetti furcsa szerkencsű. Házi oltán. Igen, és tényleg ugye a fülyességet gerezti, de, de azt hogy ezt nem látom, hogy én szerintem ezt valahogy meg el, elő lehet mozdítani talán valamivel, de ez egy nálunk nagyobb dolog, aminek be kéne következni. Az egész emberi nem. Olyan régóta megy tévúton, hogy az, ez, ez tényleg csak kétségbees is, is volna ok, hanem lehetne azt remélni, hogy hát a mélységforgásai egyszer csak fölfakadnak, és akkor hmm. átmegy. Ez, ez, ez, ez egy egész jó társaság volt ez az ember. Nagyon sokáig. <gül> <Igen>. <gül> <gül> Na most nagyon örülök neki, hogy ezt mondtad, mert hát em, em, elején hogy szeretnék beszélni azokról a kérdésekről, amelyek túlmutatnak az eredeti szándékokon is. És pontosan itt vagyunk, hogy, ö, Hát magán az arándakaton, hát eléggé voltam ott, de a végén a, a záró rendezvényen ott voltam, amikor a Bazilikánál a négy irányból érkező csoportok ö, ö, találkoztak. Ez egy nagyon felemelő él élmény volt, ö, de ami utána következett, még annál is nagyobb volt, mert ö, hát én is ugye a nyugati csoporthoz voltam valamennyire köthető, ö, és ott ugye evidencia volt, hogy ahogy te mondta, az Éva mondta, ez egy világi zarándoklat. Ugyan nem nagyon tudtam értelmezni ezt a dolgot, de hát végül is elfogadtam, nem én szerveztem, hát ez így van. Viszont a másik három irányba érkezők ezt a szót az eredet értelmében fogták föl. Egyhágy az alatt és keresztek alatt érkeztek, egyház énekeket énekelve és mi ott találkoztunk, ott szembesültünk ezzel. Ők végig így jöttek, és na, mindezek után ugye bevonultunk a bazilikába, ahol öt pap isten tiszteletet tartott, abból a ötből három püspök volt, és mindezek után, vagy pontosabban közben korona őről behozták a koronát, mondjuk a másolatát, de hát a dolog lényegisségét ez nem érinti, ami előtt, úgy aztán, amikor véget ért az Isten tisztelet, mindenki elvonult, majd egyenesen be a Szent Jobbhoz, a, a Kápolnába. Nem is emlékszem arra, hogy az a két, hát erre ki, egy, egy helyen lett volna. Na most akkor valahogy beúrott nekem valami, hogy itt az események túl haladták még az eredeti képzeléseket is, ami szintén nem volt kevés, és bejött egy olyan érték ebbe a képbe, ami nélkülözhetetlen, ahogy a Gábor is mondta, tehát a hit. Tehát ezzel, ezzel megerősödött meg, az eredeti szándék, ugyanakkor pedig a hívő emberek meg, meg lettek erősítve ezekkel az információkkal és ezekkel a kapcsolatokkal. Tehát mindkét oldalról gazdagodtak. És miután a meghirdetés nem úgy történt, hogy ez valami kifejezetten egyházi rendezvény lenne, ezért ö, senki nem húzta be a készéféket, hogy most akkor én esetleg nem volt a tempomban járó, ezért nem megyek el. Eljöttek, ott voltak, eljöttek a hívők is, együtt voltak, és egymás erősítették. És ö, ö, ennek a dolgok a jelképes jelentősége még annál is fontosabb, és azért mondom én azt, mert győdésem, hogy ezt folytatni kell. Ennek nem szabad utolsónak lenni, hanem elsőnek, ö, mert és a, és a maga a kifejezés, a szó, telitalálat. A, a lányavandás, nem tudom, kitalálta ki, gondolom, talán nem a szelemig a elnevezésnek, telitalálat, azt kell mondjam, nemzeti zarándoklat. És ha nemzeti, abból az is következik, hogy nem országos zarándoklatról van szó, hanem azon is túlmutató, kérdésekről van itt szó, és a, nem csak földalazi értelemben túlmutató, hanem szelem is azon túlmutató kérdésekről van szó. Tehát ö, ö, még azon is lehet gondolkozni, hogy azokat a testvéreinket hogy lehet ö, ö, csatlakoztatni ehhez, akik ö, tényszerűen nem a mai Magyarország területén élnek, de ugyancsak a nemzethez tartoznak. De hát ezek annyira... Csak ilyenkor el kell gondolkozni, az ember elkezd hogy mi mindenre, mi mindenre indított el ez a fajta nemzeti zarándoklat, ami lehet, hogy nem volt benne az eleti tervekben, de annál jobb, hogy annál is többet. Ezzel jutott. hogy szembesültek, amikor ez a, hát ez, a ez. bejött? Ez, megmondom őszintén, hogy szavakban nem önthető élmény volt, amikor a négy égtáj felül elkező uh -huh. csoportok találkoztak. Szóval ezt nem lehet, ezt csak átélni lehetett De leírni, amikor, amikor nehéz... tervezték, akkor, akkor ez a, a kommunikus tisztentészet, meg ezek bele voltak hát már kombinálom? Természetesen Igen. bele voltak, mert, mert a, egyébként szeretnék módosítani a Nemzeti Zarándoklat elnevezés, ez a kezdeményezők, uh -huh. polgármestereknek, a köteles Lászlónak és a Lesovics Miklósnak a, az elnevezése, az ötlete és ők határozottan egy, egy hívő vonalat képviseltek ebben az egészben. Gyakorlatilag én magam is hívő ember vagyok, de nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy ne csak a hívó emberek számára legyen ez az arándoklat egy lehetőség és egy üzenet. És érdekes volt hallgatnom a, a, a, azokat a benyomásokat, amiket ott a bazilikával amiket szereztél, mert tényleg szerintem is egy hihetetlen egy élmény volt, még kiegészíteném azok számára, akik nem voltak ott, hogy és nem, esetleg nem gondolnak rá, hogy a Szent István Bazilikában középen István királyunk szobra az oltár, ö, ö, oltár mögött, vagy az oltár középpontjában és gyakorlatilag az a hit, ami itt valóban szinte kézzelfoghatóan érzékelhető volt, ez nem csak egy, egy vallásos hit volt a hívők részéről, hanem az országunkba vetett hit, az országunkért érzed szeretet és felelősség, és a, annak a közösségnek, akinek ez fontos, hiszen ott teljes mértékben, azok voltak ott, akiknek ez fontos. Annak a közösségnek a, a szeretete, a felelőssége. Tényleg egy, egy, egy hátborzongatóan szép élmény volt. Valóban én is azt gondolom, hogy kell folytatni. Azt nem gondolom, és nem vagyok egyetlen abban biztos, hogy ilyen zarándokrat foly, fo, formájában, hanem azt gondolom, hogy azt, azokat a az eseményeket, ahol az embereknek módja van találkozni, és elmélyülten beszélgetni, és gondolkozni a közös ügyeinkről, hiszen a politika eredeti értelme, amit mi nagyon-nagyon komolyan szeretnénk visszaállítani ezzel az orándoklattal is, az az, hogy a közös ügyeinkről való gondolkozás, és az, az abban való döntések. Ez kellene legyen a politika, és ami számomra a legfontosabb, és itt a beszélgetésben már felfeltűnt ez, ez a motivum. nagyon szép volt az az idézet, amit Gábor felolvasott, hogy minden ember. Tehát azt kéne megérteni a 10 millió magyar embernek, hogy itt minden ember fontos ebben az országban, mindenki fontos ebben a folyamatban, mindenkire szükség van, és ha van gyöngesége ennek az országnak, akkor én azt mondom, hogy a, a gyöngesége abban van, hogy az emberek önmagukban nem hisznek. Nem hisznek a saját erejükben, a saját tehetségükben, nem hisznek abban, hogy érdemes összefogni, gondolkozni, cselekedni azért, hogy ez az ország megmaradjon, sőt egy nagyon fontos és értékes helyé váljon. Mert pedig, hogyha az emberek maguk nem akarják személy szerint kiki, és nem mozdulnak, és nem tesznek érte, akkor tényleg nincs esélyünk. Ezt mondjuk ki most, és itt őszintén. Viszont az, hogy hányan jöttek el az orrendoklatra, ez megint csak visszavezet a médiához. Az emberek a médiából tájékozódnak, és ha a média előre nem mondja el nekik, hogy itt kik, miért és mit fognak elindítani, ő egyáltalán nem is tud róla, akkor hogyan várhatnánk el, hogy ott hát, legyen. Hát, egyáltalán miért számít, hogy hányan jöttek el? Um, igen, bizonyos értelemben Már számít. Mi kérdezsz, mi? Számít, hogy Jézusnak csak 12 tanítványa volt? Jó, Na, elege. <gül> És nem veszítettem egy gondolom, milliárd mint azt gondolom, hogy, most gondolom, hogy jól, amennyiben, amennyiben úgy gondoljuk, hogy egy értéket teremtettünk, és egy, az ország számára nagyon fontos üzenetet próbáltunk meg, megfogalmazni és átadni az országnak, akkor azt mondom, hogy ez egy sikeres rendezvény volt, hiszen azért tegyük hozzá, hogy sok sok százan, ö, én azt gondolom, hogy ezres nagyságrendben csatlakoztak ehhez a, ehhez a zarándoklathoz az útvonalon végig, és akik Budapestre eljöttek és velünk, velünk ö, ö, ö, voltak végig, az is ö, a legszerényebb becslések szerint is 500 ember. De ha hozzátesszük, hogy köztük nagyon sok polgármester, akik ugye a saját települések ö, választott emberei, én azt hiszem, hogy ennek különleges értéke volt ennek az arándoklatnak, hogy polgármesterek, tehát a közösségükért felelős, választott, legitim módon megválasztott emberek. És itt egyúttal megkerülhetetlenek tartom azt az egyik nagyon fontos üzenetet elmondani, hogy egy közösségnek... Ha, nem, ha nincs legitim választott vezetője, akkor széthullik az egész. Tehát az a követelés, amit megfogalmaztunk, hogy az ország stabilizációja a válságból való érdekében Magyarországnak a népbizalmát élvező, általam megválasztott vezetőkre van szüksége, ez a legfontosabb üzenetünk. Tehát ezért egy... Ha felelős emberek lennének azok, akiknek ez most a kezében van, ez a döntés, akkor egy percet sem tétováznának azért, hogy előre választásokat lehessen Csak tartani. most a kérdés, hogy a döntés most nem a vezetők kezében van, hanem a választók kezében van, nem? Hát öh, nem, mert a, a, a parlament feloszlatásáról csak maga a parlament tehát dönthet. mindegy, de ha nem osztatják fel, akkor év múlva meg lesz választás. Tehát ez most nem már mindegy. Olyan, mindegy. Egyáltalán nem mindegy. Itt minden perc, minden óra számít, amikor, de várjuk, de amikor, amikor de ez is a nemzeti vagyonunk lesz, e? Ezt megértem. De most ez, ez az, ami engem egy kicsit... Elvesztéséről még van mindig szó. mindig egy kicsit izgat, hogy vannak olyan pontok, amik nagyon... Határozott és, hát mondjuk úgy, hogy sürgető politikai követelések. És vannak olyan részei ennek a, a gondolkodásnak, amik, amik hát messze túlmutatnak azon a pillanatnyi gondon, ami, amit gyorsan meg kéne oldani, mert, mert egészen más, milyen világot kéne építenünk, amiben ezek a gondok nem fognak így már újra és újra megjelenni. Mert most az én elképzelésem, hogy oké, okay, mondjuk, hogy meghallgatnák ezeket a követeléseket, és hirtelen a parlament, azt mondja, rendben van, belátjuk, nagyon bűnösek vagyunk, mindent megváltoztatunk, Féli, föloszlatjuk magunkat, izé, vagy nem oszlatjuk föl magunkat, teljesen mindegy. Jön a következő választás, és ugyanazok az emberek meg fogják ugyanazokat választani, akik eddig se tudtak normális döntéseket hozni a nép érdekében. Hát ezért... Mert aki választ, az nem tudja, hogy mi a kritériuma annak, hogy, hogy kit válasszon. Nem tudja megítélni azt, hogy ki a jó vezető, ki az, aki a világ érdekében, vagy a nemzet érdekében dolgozik, és ki az, aki nem, mert ehhez valami fajta elképzelésnek Nézze, kéne lennie. Ne becsüljük le annyira az embereket. Én nagyon nagyra tartom a magyar embereket, és azt hiszem bölcsek és okosak. De! Ha nincsenek az információk teljes birtokában, hát akkor bocsán, nyilván nem igen. tudnak jó döntéseket hozni. De azt nem mondanám, az európai parlamenti választások ismereté, eredményének ismeretében nem mondanám, hogy nem mondtak ítéletet. Hát az egy elégedetlenség választás. Ne volt. haragudjon, az egy nagyon markáns ítélet volt a fölött, ami itt most igen, zajlik. A nagyon markáns ítélet. Ez van. nem a fölött, amit ha szeretnénk, hanem nem, a fölött, hogy ezt nem tűrjük nem. tovább. Ez ez erről szól egy ez a választás. Lenne a, a, a, a, ennek kifejtése egyetértek egyébként önnel, igen. azért próbáltuk meg megfogalmazni, uh -huh. hogy mit kéne a magyar, igen, 10 igen. millió magyar embernek akarni, hiszen ha, ha nem mondjuk el világosan, hogy mi a helyzet, nem várhatjuk tőlük, hogy jó. most őszintén... Uh -huh. ö, nagyon-nagyon kevés információ birtokában döntöttek Persze, az emberek. Néhány olyan gondolatot láttak felröppenni, ami nekik fontos, és oda tették a goksukat, az más kérdés, hogy az igazság az valahol teljesen máshol van, de az, hogy ítéletet mondtak a fölött, és a, ami itt most zajlik, ítéletet mondtak a kormány és a parlament ö, fölött, ítéletet mondtak, és kimondták, hogy ezt nem akarják, és az, hogyha ezt a, a döntését a népnek nem, vesz, nem tartja tiszteletben az a néhány kétszázat sem elérő ember, akinek a kezében ez a döntés most van, ez egy nemzeti katasztrófa. És ö, Megmondom őszintén, bármiféle pozitív irányú fejlődésnek Magyarországon alapvető feltétele az, hogy megmaradjon az a nemzeti vagyon, amire ennek az országnak a jövőjét lehetne építeni. Ezért markánsan ezt helyeztük az előtérbe, ugyanis egyáltalán nem mindegy, hogy ma dönt úgy ez a társaság, hogy belátja, hogy vége, és belátja, hogy tovább nem. Vagy pedig egy fél év múlva, ugyanis egy fél év múlva semmink nem marad. Semmink. És hiába fogjuk mi átvenni 10 millióan az országot, ha már nem rendelkezünk azok fölött a, a, az erőforrások fölött, amik a létjoghoz szükségesek. A realitás mégis az, hogy, hogyha. A realitás az egy tragédia. Nem, a realitás az, hogy ha lesznek választások, mikor lesznek, egy év múlva, ugye körülbelül. Túl késő. Kevesebb, már kevesebb. Már kevesebb. Tehát, túl késő. kevesebb. Minden de... perc késő, higgyel. Minden perc késő, amíg ennek a mostani uh, hatalomba lévő uh, érdekcsoportnak de... az érdekei döntenek Magyarországon. Minden perc túlságosan drága. De a, azt fogjuk választani, most beszélek a 10 millió magyar nevében, hát a beszél, milyen jogom mondom <síthat> se kell, de azt, azt fogja választani ez a tömeg tulajdonképpen, aki igazi alternatívát mutat a jövőre, vagy pedig azt mondja, hogy ez oly mértékig leszerepelt, hogy na, ez semmi. Ebből most már halani akar sem akarunk, ti már leszerpeltetek. Hát akkor jön a másik, aki, aki, aki, aki szintén alig-alig bizonyított valamit, hát ha ő jobb lesz. És ezek a hangok, ezek a követelések, ezek azért nem szerepelnek a terítéken. Nem mondanám, hogy az emberek pontosan, tökéletesen ezek alapján döntenének, még akkor is, hogyha lehet, hogy a Fidesznek szándék, uh, szándéka nem áll túl messze ettől, de az, hogy, hogy, hogy, hogy a fenntartható fejlődésben gondolkoznának, hát azért ezt nem írom Nézze, én világosan tudom, hogy az emberek nem <gül> ebben gondolkoznak, de az egész műsor alatt erről beszéltem, miért is gondolkoznának ebben, hogyha e, semmilyen érdemi információ nem jut el hozzájuk, azon az információs csatornán keresztül, <gül> amiből tájékozódnak egy kettő. Egy nagyon veszélyes gondolatot fogalmazott most meg, ami országszerte elterjedt, Igen. és én rettenetesen károsnak és veszélyesnek gondolom, hogy azért nem kellenek el, előrehozott választások, mert akkor az emberek erre vagy arra szavaznának, és ezért ez most nem jó. Hát könyörgöm. Hát a demokrácia alapja az, hogy az emberek arra szavaznak, akit helyesnek tartanak, akit jónak akarnak, akik a hatalomba akarnak helyezni. Abban teljesen igaza van, hogy a ma rendelkezésre álló választék nem ezt kínálja hát nekik szóval. teljesen egyetértek. De egy elnézést, erőt, aki elnézést olvassa, én nagyon komolyan ajánlom bárkinek, hogy, hogy nézzen, utána komoly jellemzést megérne, hogy milyen határozott és komoly erőfeszítésekkel igyekeznek az élőlánc nevét elhallgatni a társadalom előtt a médiában. Mm -hmm. Olvassa végig a rólunk szóló cikkeket, vagy a nevünket sem említik meg, mm -hmm. vagy mozgalomként említenek vagy egyesületként. Még véletlenül sem írják le azt, hogy egy párt vagyunk, amit választani lehet. A legváltozatosabb trükkökkel igyekeznek az emberektől távol tartani ezeket az információkat, amiket mi képviselünk. Tehát egy lépésből valóban nem várható az, hogy, hogy, hogy erre fognak szavazni, amit mi itt megfogalmaztunk, hát de ha, ha elolvasta, tartunk, ne ugyan még egy, a, a kérdésére válasz az, hogy úgy kezdődik ez a, az alcím, amit kívánunk a Magyar Nemzetnek, az alcím az, hogy bárki is kormányozza az országot, ugyanezt akarjuk. Uh -huh. De most ebben benne van a válasz arra, amit ön kérdezett. Tehát, hogy ugyanilyen határozottsággal követeljük bármelyik pártkerül kormányra. nem követelik, mert nem, de... a bárki az oda fütyent A másik meg for... esetleg megért megér belőle valamit. Én emlékszem, hogy a fidesz is bizonyos, hogy rá kellett venni, rá kellett beszélni őket a horn alatt, hogy álljanak mellénk. De rá lehetett őket beszélni. Próbáltam volna meg a hogyulát. Jó, oké, Tehát Óriási különbség van. Én nem sosem mondtam, hogy ez egyik kutya másik. Mm. Nagy különbség van. Nem ők. Az is tény viszont, hogy a egyik párt se szereti az ilyen nép se. Csak érdemes mm. azt megfigyelni, hogy a, a Duna mozgalmat nem lett párt, meg semmi. Nem nagyon szeretik emlegetni. Mm. Sőt, sokszor mondták mostanában, hogy a, a ezeknek a mostani urainkhoz képest a hornyula azért mennyivel jobb volt, és én csak mondom, a hornyula akart a fölépíteni a nagymarorsig átad, sőt, mindjárt uh -huh. kettőt. De hát ezt ők nem akarják látni, mert valahogy ez kiesik a látómezejükből, mint ahogy tulajdonképpen az 56 tudjuk uh -huh. megünnepelni, mert túl radikális ezzel a kettős tagadásával. Úgyhogy hát ezt kell venni, hogy a politikai saktáblán bizonyos szabályok szerint játszanak, de néha jön egy cél, amelyik az egész táblát és akkor abból is kínő Én csak azt akarom mondani, hogy a pártok, nagy pártok abban jeleskednek, hogy mert vannak, vannak valóban beépített izgalmas dolgok, mint például a, a minek hívják a az A kopogató célul Igen. a gyűjtés, amivel letarolják gyakorlatilag a körzetet, úgyhogy ha akar is, egy kis párt nem bír elegendő százott lőt gyűjteni, mert a... Ha csak... A nagy, ha csak mögé nem áll valamelyik nagy fárc, vagy az az érdekkör, aki mögött hát, Igen, de, de hát mögé át, nem át mögé. Most majd a most lesz rá példa. Hát ezt majd mezzé meglessük. Hm. Én ebben nagyon szkeptikus vagyok. Nem, nem, nem azokban, amit írnak, hanem az azban, hogy akár az élőlánc, vagy akár más ezzel a fajta tulajdonképpen szerintem teljesen szükségszerű, hogy, hogy, hogy mozgalmi jelleggel működjön, hisz itt meg kell változni a belülről, alulról dolgoknak, ezt nem lehet fölülről megváltoztatni, tehát, tehát kell, hogy maradjon mozgalom, hisz ha ez nem mozgalom, akkor, hanem egy, egy, egy, egy simán csak egy párt, akkor, akkor beáll abba, a, a, a, hogy mondjam, arra a színpadról a pártok egymással küzdenek, és az emberek mindig mindig szükségszerűen kívül maradnak előbb vagy utóbb. Nézze az én lánc, lánc ebben a kérdésben az én lánc ebben a kérdésben egyáltalán nem fontos. Tehát ö, Számunkra nem az a lényeges, hogy, hogy az élőláncnak sikere legyen, vagy, vagy bármit is megszerezzen, hanem az a fontos, hogy az élőlánc számunkra egy eszköz volt ahhoz, hogy megfogalmazzuk mindazt, amit mi a felelős fenntartatósággal foglalkozó értelmiség helyesnek tartanánk az ország számára. Egyébként útközben több polgármester is azt mondta, hogy aki ezt végigolvas, ezt a Mit Kívánunk a Magyar Nemzetnek című ö, írást, az nem tud mást mondani, nem csak azt, hogy igen, ennek így kéne lenni. És mm. hogyha ennyiben meg tudnánk egyezni, vagy akár szívesen vitatkozunk is, hogyha nem feltétlenül nekünk van igazunk, de ezekről a dolgokról kéne beszélnünk. Méghozzá azonnal. Nincs várakozásra időnk, mert még egyszer mondom, semmink nem marad, amire aztán ja, a jövőnket építhetnénk. Hát most, most, most, fel kéne ébreszteni ezek... az embereket. Na most na jó, ő... de várjunk. Most, most, most ezt nem azért, hogy magával vitatkozzak feltétlenül, csak... Uh, uh, úgy, úgy érzem, hogy van egy, van egy valami, amit, amit józonul lehet mondani, hogy igen, gyerünk, olvassátok el emberek, tanulmányozzátok, beszéltek róla, jöjjetek össze, próbáljatok tanulni, hogy mégis mi folyik körülöttek, de és van egy másik, hogy hát, hát már az utolsó percben vagyunk, már a médiában nem lehet bejutni, már nem tudom micsoda, ez azoknak a tényeknek a leírása, ami van, de ez, ez egy pajsként... Ö, ő, hogy mondjam, áll az a terekő ember előtt, mert jó, hát ha ez se lehet, jó, hát ha ez se lehet, ez se lehet akkor mi az, amit lehet? Igen, néze, ha arra akar kilukatni, hogy teljesen reménytelen a helyzet, és nem, hatalmas erőkkel állunk hogy, szemben, hogy, hogy nem teljesen elég, Nem elég elmondani azt, hogy miért nem működik az, ami jelenleg nem működik. Nem, én azt gondolom, hogy... Tehát egy, egy, egy, egy sokkal aktívabb, Ö, hogy mondjam, a cselekvésre koncentrált jövőképet ö, hiányolok. Tehát, ami nem csak elvekben, hanem, hanem a, a, a, a, a, a, hogy mondjam, a közeljövőben megtehető lépésekben is ö, mutat. Ebben megtehető lépéseket Nem, mert ez, a, ez csak részben. Sőt, mert ez a, hogy a üzenet egy nap. Javaslom, hogy, hogy nem, nem egészen. Ez a saját akaratunk, annak az Igen. akaratnak a megfogalmazása, Amely a Tézmidó magyar, magyar ember érdekében minden épp gondolkozó magyar embernek igen, de kinek, akarni kéne. Kinek üzen? A mindenkori kormánynak, ugyanis azt tudomásul Erről kell venni, szó. tudomásul igen. kell venni, hogy lehetnek civil mozgalmak, nagyon tiszteletre méltóak, de a döntések azok a politika szintjén a parlamentben és a kormányban születnek és ez biztos, tehát. Ez, így van. Igen. Hát jó, formailag így van. Az, hogy kinek az érdekében születnek ott a döntések, na ez a kulcs. És tudja, a legfontosabb üzenet talán, amit el kell, hogy mondjak, és nagyon figyelmében ajánlok minden magyar embernek, sajnos a magyar emberek nem találkoztak még a demokráciával. Én arról a demokráciáról beszélek, amit a Dán nép 150 év alatt magának felépített. Tehát én nem egy olyan dologról beszélek, ami egy illúzió, egy álom, hanem egy kézzelfogható valóságról beszélek, ami megvalósult egy olyan országban, ahol az emberek valóban ezt akarták. Persze hozzá kell tennem, hogy kiváló tanítóik voltak, mint például Grundtvig Püspök nagyszerű gondolkozók vezették az országot erre az útra, ami az eredményeként ma a világ legboldogabb emberei Dániában élnek. Ezek ö, nagyon, nagyon ö, ö, hivatalos statisztikák eredményei, hogy a világ legboldogabb ország, a Dánia, mert ott vallják a legtöbben magukat boldognak. Na most a legfontosabb Pután. dolog az, hogy... Után is labdába Na most igen. lehet ezen viccelődni, de én elég jól ismerem elég a, jól ismerem a, a, elég jól ismerem a Dán társadalmat, mert nagyon komoly kapcsolatok, kapcsolatok oda fűznek oda. Elkesbe, nagyon komoly kapcsolatok fűznek hmm. Dániához. Nagyon jól ismerem a történelmüket és a, és a 150 éves demokratikus múltjukat. Igen, az az alaphelyzet, hogy minden dán ember magát fontosnak és felelőseknek érzi. Ez a titka. És egyébként az a, az, az alaptézis, ami a demokrácia alapelve a szubszidialitást, tehát, hogy minden egyes embernek kizárólagos hatalma van a saját élete fölött, amit gondolom semmilyen értelmes ember nem vitat. És amikor közös ügyek intézésére ebből a hatalomból átenged valakinek, az a hatalom attól nem a másik emberé lesz, hanem az övé marad. Tehát az, akinek átengedte a hatalmának egy bizonyos részét, az élete fölötti döntések jogát, annak kötelessége mindenkor ezt az embert képviselni. Uh -huh. És az emberek, az egyes emberek ma Magyarországon, a legegyszerűbb emberek is, nem az a feladatuk, hogy most hirtelen ők gondolják át az egész ország helyzetét, az is elég, ha a saját helyzetét átgondolja, és a saját helyzetét, a saját életét érintő döntésekbe megpróbál beleszólni. Ugye a civil szervezetek Magyarországon azért mm. igyekeznek már ebben a vonatkozásban lépni, hiszen ha csak a nagycsaládosok egyesületét, vagy a pedagógusok demokratikus szakszervezetét nézzük, mindig markánsan megszólalnak, hogyha egy-egy olyan intézkedés akar születni, ami ellenkezik a, annak a csoportnak az érdekével, de a, akkor lesz Magyarországon demokrácia, ha minden egyes embernek egyaránt fontosak a közös ügyek is, és legalább azokba, amikben ő jól Tájékozódik, és amik az ő saját érdekeit érintik, azokba a döntésekben markánsan meg kell szólalni. Az, azt mondták, hogy a lengyeleknél adott a sokáig, hogy voltak külön a munkás felkelések, és volt külön az értelmiségi és ezek egymástól szinte idegenkedtek, és egy szép napon rájöttek, hogy össze kell fogni, uh -huh. és hogy ebből lett a szolidárnos. Na, igen, Na most itt is a, Az utóbbi igen. években itt voltak Budapesten tulajdonképpen elég nagy tüntetések, ahol elég sok ember tulajdonképpen az egészségevel, a szemevilágával fizetett, és én ezeken általában ott voltam, megúsztam, szokás szerint, engem még sose találtak el se, És nem is sajnám, de azért kicsit rösterkedem, de, de nem, nem szeretem a szememet elveszteni, annál meghalni is jobb, de... Tehát ez, a hat, ez egy megbocsáthatatlan dolog a hatalom részéről, de de... Senki se tudta megszólítani ezeket a lázadókat, akik teljesen ők képviselték a Magyar Szabadságot, de nem tudtuk nekik mit mondani. Én is ott átcsaltam a hősök vagy a parlament előtt, és gondoltam, hogy fölmehetnék, ismernek is de tudom megmondani, hogy mit tegyetek. Uh -huh. És akkor inkább nem megyek föl, és ehelyett ilyen többnyire ilyen ugattak ott, és akkor emiatt ugye divatba jött lesajnálni ezt a népmozgalmat, amit meg nem lesz lesajnálni, ezt nagyon sok emberrel beszélgettem, igen, kitűnő emberek tüntettek ott. Uh -huh. Tehát itt előbb-utóbb Abba a Ennek két ilyen előnek valahogy egymásra találni. Ez még eddig teljesen elmaradt. Egyetlen ímond <gül> a tehát. végén hogy egy mondtat mondat lehetne. Amikor a Bazirikánál a négy irányból jövő csoportra találkoztak, akkor minden csoport hozott magával egy fadarabot. És ebből a négy fadarabból ott, azon a helyszínen összeállottak ott a hely, egy keresztet. Uh -huh. Na most, ez egy jelkép, az összefogás elképe nem csak földráz értelemben, hanem hát értelemben, uh -huh. és lelki értelemben leginkább, hogy a különböző helyekről hozó fadalabokból, darabokból össze kell álltani. Valamit, ami túlmutat mindazokon a darabokon, amik eredetileg voltak. Az igazság, hogy itt függőben kell hagyjuk a beszélgetésünket, ez nem lett befejezve. Talán most kezdődne egy még izgalmasabb része, lehet, hogy ez kéne is valamikor folytatni. Két hét múlva jövünk, és ezt a felfüggesztést majd meglátjuk, hogy mikor folytatjuk. Én szeretném. Bár égész a kulondzsága bor, úgy csúzik önöktől, két hét múlva leszünk ismét.